Prejemný dobrý večer, milí naši poslucháči, začína sa, a chcem to tak povedať aj celkom pravdivo, myslím si, že začína sa v tejto chvíli krátko po 8 hodine večernej, Mimoriadná relácia pod názvom v prvej línii, pre ktorej vás počúvanie víta z Bansko-Bystrického štúdia Boris Koroni. A viete čo, že verte mi, keď poviem, že bude mimoriadná, lebo, a teda mimoriadná z viacerých dôvodov. Jednak my tú dnešnú reláciu vysielame trošku v netradičnom čase, takto v stredu, Kedy ako viete, štandardne vám Rádio Slobodný Vysielač prináša iné relácie, iné rozhovory v tomto čase. Ale urobíme my dnes večer výnimku, pretože si naozaj myslím, že je dnes na to veľmi dobrý dôvod. Ja vám totižto, mini naši poslucháči, predstavím dnes uh, jedného skutočne zaujímavého a, a vzácného hostia, s ktorým sa budeme zhovárať na výsostne aktuálnu tému. Ale skôr ako ho privítam, mi dovoľte ešte predtým pár slov. Ja celkom presne neviem, uh, netuším v tejto chvíli, kam nás ten dnešný rozhovor zavedie a o čom všetkom sa budeme zhovárať dnes večer. No napriek tomu som si istý tým, že sa nebudem míliť, a hneď takto na úvod relácie poviem, že tá naša dnešná dvojhodinovka slova a hudby bude okrem iného aj akousi sondou do duše západu. Toho západu, ktorý tak rád o sebe pišne vyhlasuje, že je civilizovaný, že bojuje za dodržiavanie medzinárodného práva a že do roztrhania tela bráni demokratické hodnoty. Keď som si, milí naši poslucháči, chystal ten dnešný rozhovor tak mi udrela do očí jedna aktuálna správa. Konkrétne z portálu, neviem, to je jedno, myslím, portál to bol Argument. A tá správa nesie takýto názov. USA a zmena režimu v Iráne. Opakuje sa scenár z roku 1953. je názov správy, ak dovolíte, zacitujem vám z článku pár úvodných vied. Takže citujem. Opakujú sa dejiny. Na pozadí aktuálneho izraelsko-iránskeho konfliktu niektoré médiá poukazujú na zásah USA a Spojeného kráľovstva do vnútornej politiky Iránu v roku 1953, keď bol zvrhnutý demokraticky zvolený premiér Mohamed Mossadegh. Jeho snahy o znárodnenie iránskych ropných zdrojov v tom čase ohrozovali záujmy britskej Anglo-Iranian Oil Company, dnešná British Petroleum, a vyvolali obavy z posunu Iránu smerom k sovietskému vplyvu počas vrcholiacej studenej vojny. V reakcii na to Spojené štáty, Americké a Spojené kráľovstvo spustili v tej dobe tajnú operáciu pod názvom Ajax ktorá financovala protesty a šírila protimosadekovské nálady, čím pripravila pôdu pre autoritárskú vládu Šacha Mohammada Rezupáhlavýho, ktorý chcel Irán modernizovať po vzore Západu, najmä Spojených štátov amerických. Ten potom vládol s podporou Západu až do roku 1979. Tento zásah USA a Británie sa v Iráne a v niektorých častiach rozvojového sveta dodnes považuje za jasný dôkaz toho, že západu záležalo viac na kontrole prírodných zdrojov než na demokracii. Konec citácie. Keď som si, miniaši naši poslucháči, prečítal tento článok o tom, ako Spojené štáty americké a Británia v minulosti zosadili demokraticky zvoleného lídra Iránu, Mossadeka, a ako si tam dosadili v minulosti svoju bábku Páhľavyho, tak práve pri čítaní tohto článku som si spomenul na jednu svoju veľmi starú, starúčku reláciu 11 rokov stará. Spomínam si na to, ako dnes končil sa pomalý rok 2014, keď k nám do vysielania sem tu do Slobodného vysielača zavítal Emil Pálež, mnohého veľmi dobre poznáte, on tu má svoju vlastnú reláciu, Ariadne na niť, no a vtedy v tom 2014 sa Emil vrátil z dlhodobejšieho pobytu v Iráne a prišiel nám porozprávať o svojich dojmoch z tejto krajiny. No a ja vám teraz, ak dovolíte, pustím naozaj len taký kratučký úryvok z tedajšej relácie 11 rokov starej, kde Emil hovorí o tom, ako vlastne počas tej svojej cesty po Iráne zavítal aj do rezidencie spomínaného za Páhlavýho, ktorého, ako sme si už povedali, si tam dosadili Američania s Britmi. No tak si poďme teda vypočuť, čo vtedy ten Emil Pálež povedal. Ja som bol v tej šachovej rezidencii. Krásne proste paláce, také vicebreme tam. V podstate to nebolo veľké, ale také krásne. A teraz izby deti, že nástupca šacha mladý, že čo tam mal, svoje hračky a mal tam mal, mal levíka. A tam som videl takú malú izbičku s medvedíkom tej, tej, tej princeznej maličkej videl som proste aj to, jak sa ten šach obratil k tomu starému Iránu a že chcel to vybudovať aj, aj teda mm. určite nerobil všetko dobre ale ja som tam tú celú históriu som tam uvedomil a som tam chodil po tých izbičkách tých detí a to, čo tam chcel a jak si to predstavovali ten, ten zápas tých Jancov ja som vyšiel pred ten palác tam a som kviem, sa tam rozplakal. Sprievodca na mňa, že čo, že Preťo, ja, ja, som, ja som, plakal na práve vlastne pred tým palácom. Ja som vlastne plakal nad nami. Strašne prišlo v to, že západ sa stal niečo ako nad civilizácia, že my sme urobili ako keby obrovský skok a mali sme zrazu sme uliť v pozícii takých skoro jak takých nad mimozemšťanov, ktorí, keď prídu na inú planetu, tak prídu ako by z hora, s nejakou vyššou technológiou. Proste ten duchovný svet nám zveril takú obrovskú možnosť a šancu prísť ako dobrá civilizácia z vyššieho sveta. My sme mali prísť s tým, že nezneužiť tú väčšiu moc, ale my sme mohli byť morálnou vlastne mocnosťou, že my sme mohli prísť podporiť tie mravné, tie ušlachtivé sily v každej krajine na svete, aby urobili pokrok, aby sa nám stali partnermi. Oni by nám boli vďační a boli by, ten obdiv by bol, narastol ešte do neba. Boli by sme mohli urobiť niečo absolútne vynimočné. A my sme v tomto totálne zlyhali a ja som na tým plakal že my sme podľahli tomu, že sme prišli, zneužili výdrancu, že prevážilo to, že západ sa stal postrachom. Proste ten západný diabol príde a podporí tie najhoršie sily v každej krajine, aby nastali tú babkovú vládu a proti zájumom tej krajiny. Najlepšie to vyjadrili také také novodobé primitívne náboženstvo z 19. storočia sa to volá Candomblé to je afroamerické náboženstvo vlastne takých potomkov tých otrokov čiernych a oni majú boha smrti a zla ten má podobu a poznáte podľa toho, že je v takom čiernom fraku a cilindri Západný človek 19. storočia v čiernom fraku, v nohaviciach cylindrí a v tej veste, tak tak vyzerá ten, ten afroamerický boh smrti a trápenia. Lebo to je také jednoduché, že on ten, ten Afričan nevie čítať, písať, nerozumie, nečíta noviny a to. On len jedno vedel, že keď sa objavila takto vyzerajúca postava, tak začali zomierať ľudia a nastalo utrpenie. Čiže my sme, my sme sa do nejakej miery stali Bohom zla. Proste to, to je strašný, strašný akože hriech a osud. Že my, my, sme, my toto prevážujú. My, ten západ zlo podporuje zlé sily posilní a neprírodným spôsobom zasiahne tak do tých krajín, že tie dobré sily prehrávajú, alebo majú strašne ťažko čo robiť, aby, aby aby sa udržali voči tej preváhe nejakej mocnosti, ktorá podporuje to zlé vých krajine, kde tá mocnosť je oveľa silnejšia než oni. Tak toľko vážení poslucháči, pár slov z relácie spred 11 rokov. Ja už len teda doplním, nech je to kompletné, tu iránsku bábku menom Mohamed Reza Pahlavy, ktorý tak veril západu a chcel sa mu podobať. Napokon obrali mu omoc, viete kto? No žáno áno, samotní Američania. Presne tí Američania, ktorí si ho predtým do čela Iránu dosadili a ktorých si on sám tak mimoriadne vážil. Chcel sa im tak veľmi podobať. Tak tí istí Američania ho proste zradili a odovzdali do rúk jeho nepriateľom, lebo im už zkrátka časom nevyhovoval. Ja som veľmi chcel, aby v úvode našej dnešnej relácie tento príbeh z Iránu zaznel. Napriek tomu, že my dnes večer sa nebudeme zhovárať o Iráne, hoci mohli by sme sa, alebo sa tam dejú veľké veci, ale ako som už povedal, chcel som, aby tento príbeh zaznel, lebo dnešná relácia má byť okrem iného a si sondou do duše západu. Toho západu, viete, ktorý tak strašne rád pouča a rozdáva morálne lekcie všetkým okolo, ale pritom je sám pokrytecký, falošný, nebezpečný a v očiach nejednej krajiny tohto sveta aj opovrhnutia hodný. Mojím dnešným hostom je lekár, chirurg. Ja vlastne aj neviem, či to tak môžem povedať, však Božnova opraví, keď poviem, že humanitárny pracovník, rodák z palestinského západného brehu Jordánu. Zaher Mahmud, príjemný dobrý večer vám prajem. No, dobrý večer. Ten humanitárny pracovník sedí, môže byť tak, či... Preháňam, keď tu sedí. Áno, takto... áno, áno, sedí. Ja som, najprv chcem uh, pobriať, dobrý večer poslucháčom uh, Slobodného vysielača. Uh, dúfam, že, že uh, tá relácia bude sa im páčiť. No, možno sa im vôbec nebude páčiť. Možno no, to bude uh, veľmi škaredé, o čom sa tu budeme rozprávať. No, tak, nevíte, že tak môže byť. Po, nemám prečo hovoriť nepravdu. Ja čo, o čom budem hovoriť? To je dialo a sa deje a to je moje pocity. Ja som palestinčan a, a viem, že, že musím uh, každý palestinčan alebo každý uh, rodák z Palestíny by mal zastávať a bojovať, a niež pomáhať tým ľuďom, ktorí trpia pod okupáciou mm. Izraelom. No, o tom sa napokon porozprávame, že ako pomáhať a o tých ďalších veciach. Ja len teda ešte predtým poviem, že, a to poslucháči vedia, ale pripomeniem, že táto relacia je kontaktná. To znamená, že samozrejme v podstate o tejto chvíli, ak budete chcieť, milí naši poslucháči, môžete nám písať maily na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk takisto môžete písať cez našu internetovú stránku keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia a potom možno niekde skôr v závereláci, ak by bol z vašej strany záujem, tak aj nejaké tie telefonáty na čísle 048 381 0101 Takže technické veci máme za sebou e ja som vás nechcel ako keby trošku akože zmiasť tým, že ne, ne, v úvode som nehovoril o Palestíne, ale o Iráne, ale išlo mi o to, aby som tým úvodom ako keby naznačil to, že ten Západ nie je taký úžasný a ideálny, ako si sám o sebe myslí. A to, čo sme vlastne v tom úvode počuli, bola dosť tvrdá kritika Západu zo strany mojho kolegu, ktorý sem chodí do relácie, pána Páleša, ktorý vlastne hovoril o tom, že že Západ mal tú príležitosť byť si morálnou autoritou, že naozaj on prišiel v istom období, že, že proste mal naozaj tú technologickú nadvládu a napríklad, keď sa bavíme o Iráne, ten, ten Reza Pahlavi naozaj ako keby vzhlížal k, k tomu západnému svetu ako k, k, k vzoru. A teraz ten nemil vraví, že my sme túto výnimočnú príležitosť premrhali. My sme ne, neboli tým morálnym vzorom. My sme tým ľuďom nepomohli, ale my sme presný opak spravili. My sme ich vydrancovali, zničili, rozhádali. A teraz vraví, vraví že dokonca nejaké náboženstvo z 19. storočie, kandombléma za, za, za, za Boha ničenia, smrti, nejaký obraz človeka západného v cylindri a v, v, vo fraku lebo že však tí ľudia nevedia, nič nečítali, ale že videli, že keď taký človek prišiel zo zápodu, tak potom nastala smrť, ak si to počuli. A teraz mi poďte na úvod, skôr čo, čokoľvek iné, pôjdeme sa rozprávať, poďte mi na úvod, vy s tým, čo ste teraz počuli, viac menej súhlasíte, alebo máte chuť zastávať sa, lebo, lebo tak žijete tu s nami, palestínča, na západe, tak by ste kľudne mohli povedať, viete čo nie, vy ste k tomu západu až príliš teraz kriticky, to by ste až takto veľmi nemali, lebo za zaš taký zlý ten západ nie, tak ako to máte? Viete skôr súhlasiť, alebo... Uh, uh, ja som tu bezmála 48 rokov na Slovensku, alebo v západnom svete. Uh -huh. Ja som prišiel v 79. Uh, sem študovať. Uh, predtým o tom západu som počúval len, len uh, rozhlasie z toto uh, a, a médiá samozrejme ja žijem tu a uh, uh, uh, ako ste hovorili že uh, podsitoval som uh, uh, z toho západu tu falošnú demokraciu uh, uh, uh, v tom lebo dajme tomu prečo ten západ ktorý je demokratický podporuje agresivních štátov, štáty, které robí zlé světe. Tak ten západ demokratický by mal podporovat a, a, chodobních, alebo lidé, kteří trpě z těchto okubácií, alebo, alebo, alebo těchto konfliktoch. A, tak můžu říct, že jsem zklamaný. Čiže viac menej, dobyť čiže dobyť s tou kritikou, ktorá zaznela, súhlasíte? súhlasím, ja súhlasím, áno. Z vlastnej skúsenosti? Za tie roky, či už žijem, už samozrejme ľudia sú ľudia a režimy sú inakšie. Ľudia na Západie sú fantastické, žijem mezi nimi, hmm. samozrejme Slovensko sa povážiť ako Západná krajina, už ako v Európe, Európska krajina. A ľudia sú fantasticky obremní, milí, štedrý, ale bohužiaľ tie režimy nie sú. Ja nehovorím o konkrétne o, o štáte Slovenska, ale, ale aj ja hovorím všeobecne o európskych režimoch alebo vládach, mm -hmm. ktorí vládú v Európe. Mm -hmm. Som veľmi sklamaný, lebo mám prečo lebo som Palestinčan a vidím, že ten zábad, alebo zábadní krajiny, nechcem hovoriť o ľudoch, podporujú tú agresivitu, ktorú prijavuje Izrael v Palestíne. Hej, Deňu, Deňu, Deňu. však o tom sa porozprávame trošku neskôr v relácii. Nešlo len na úvod o to, že, že či teda zdieľate tento názor, tak vrátite, zdieľate. Áno, Ale teraz akože nie je to o radových občanoch, ale nie, skoro o vládach. Ano, o vládach ano, západných. O systém. O systéme. O systéme ktorý, ktorý, tak, ktorý tak rád pouča o morálnych hodnotách. Ale, morálne, ktoré nedočiť, ale, ale sám ich nedodržiava. A demokracia len, len, len, len spočíva len možno, že vo vnútri v, štáto, v štáte, hej. Ale navonok voči inému svetu je nedemokratický. Hmm. No, ale Brahim, to, to je len tak, akože prvá rozbehu, na rozbehu otázka, aby sme ano, sa trošku zahriali, ale pôjdem teraz k iným veciam, začneme tak ako, že pozvolna. Nebude to zatiaľ také, také bojovné, že aby sme vedeli, že kto tu dnes vlastne s nami je. Poslucháči vás nepoznajú. Ja som vás síce predstavil ako chirurga, ako lekára, rodáka z Palestíny, zo západného brehu, ale že keď sa povie, že západný breh Jordánu, Palestína a chirurg v Lučenci, to viete, to že by to nešlo dokopy, to ide dokopy, a je to taký zvláštny príbeh. To je také niečo, že to sa asi nestáva často. Tak na úvod, skôr ako čokoľvek iné, budeme hovoriť, tak aby sme si urobili nejakú predstavu o tom, kto tu dnes je. Prosím vás, vysvetlite celý tento príbeh, ako sa stalo, že človek, ktorý sa narodí v Palestíne a nakoniec skončí v Lučenci. na chirurgickom oddelení, kde je mimochodom primár, ste primár a prednost tam myslím aj to ja som primár. Uh... Operačných sál. Operačných Udajný sál. Operačný sál základ, vy operujete všetkých tých chudákov, ktoré mám problémy. Organizáciou operatívy. No, tak ako sa tým toto stalo, tým... mi povedzte na vod, prosím No tak vás. keď mám začať hovoriť o sebe, ja som sa narodil v 58. v mestičko, blízku uh, Betlehemu asi 30 kilometrov mm -hmm. od Betlehemu v takom malom, krásnom uh, mestičko, ktoré považujú ako historické, tam sú, tu, samozrejme, tam sú, uh, je tam veľký hrad, tam uh, jsou ve velké uh, historické pamětky. I tam jsem se narodil, kde, uh, kde se velmi bystují figy. Bystuje figy. Uh -huh. Dokonca já na, v mojí zahradky v Lúčinci mám čtyři stromy fig. Hey? Tak to uh, v, v tomto mě zasta, zastalo. Já jsem mě tam vtedy vtedy Když jsem se narodil, přesně nepamatuji, ale časom žil můj starý otec, staráni oca, můj starý otec, stary oce a má stará mama, který jsem stravil u nich najvětší čas. A se pamatuji, jak jsem chodil s otcem, starým otcem, pozorat zahrady, jeho zahrady, figovníky, hrozná i v mandlovky a tak dále a pamätám sa ešte už ako 9-ročný, prišla a, vojna do, do Palestiny, keď Izraelčania okupovali další čas v Palestini, to je Zabadný Bahrudenský, Jeruzalem a Pasmu Gaza. Pamätám sa veľmi dobre, lebo som mal 9 rokov, ako ľudia mali veľký strach, plakali a vy sa na to spomínali? Ja to 10 ročný, fakt, to z... že je... sa spomínali. Pamätám sa, ako tí uh, vojanské letadla primávali nad nami a búštali zvuky, robili strach a tak sme Ja som bol dieta, ale to všetko pamätám. Hmm. Ako, moja má, má, má plaká, alebo môj otec bol v Koajte a, a bolo tak, že nikdy ho neuvidíme, nevieme, ako sa skončí tá vojna. Uh, hmm. A, o, otec bol v Kuwaiti, lebo čo? Lebo tam čo otec bol v Kuwaiti z toho dôvodu, že Kuwaiti začal byť objevila sa nafta, mm -hmm. tak otec v mojom narodine išiel do, do Kuwaiti, aby zarobil peniaze a nám posilal, aby uživil rodinu. V podstate. Mm -hmm. Tak a, v podstate to bol najväčší šok, že oteca nikdy neuvidíme A Stalo sa to, že sme museli odjíst, bola ta možnosť odjíst, lebo to samozrejme ta okupácia, ta, ta izraelská okupácia byla veľmi rádi, keď kdo odcháza mm -hmm. z svojho mm -hmm. mesta alebo dediny, tak nakpuštali späť. Museli sme odísť za otcom, lebo otci sa nemohli vrátit. Kto bol mimo Palestíny sa nemohli vrátiť už ztratil občanstvo do to, tej to okupovaného zemie. To znamená, museli sme odísť za otcom a nikdy nezabudnem, ako môj starý otec mohol mať vtedy okolo 60 rokov, ako strašne plakal. Ako strašne plakala a do, teraz si tým jeho silzie na moje tvare, ako ma puskával. Že a stalo sa to, že sme udešli a nikdo som starého sa nevidel. Nikdy, a vy ste sa už nikdy nevrátili? E, nikdy ne, som sa ani vrátil. V podstate to nie len starý otec, ale tam boli bratranci, celá rodina. Tam hmm. tam mh, podstate mal som štyroch e, e, strýkov, bratrancov, rodina veľká a tak ďalej. Tak e, s tými ľuďmi som sa nikdy potom nestretol. Áno, stretol som sa v 98 keď ked mi povolili, uh, dal som žiadost o navštevu tejto mestečka alebo dideni, dedeny, tak vtedy, vtedy som sa vrátil, mm -hmm. ale zároveň ma hned chytili na letisko uh, izraelský bezpečnostný a začali ma vyšetrovať, čo chcem tu. Vtedy som, žil, uh, som sa vrátil s manželkou a s dvoma dcerami. Nebol som sám a nikdy nezabudnem, keď bola, uh, v tom letadle bola skubina Lučnice, Mm -hmm. Keď videli, čestné slovo, keď videli, že, že ma chytili izra, izraelský, každý ho na, tak ma zo hodiny ma vyšetrovali, čo chcem tu a tak dále. však som prišiel pozrieť rodinu. Ty nemáš rodinu, to nemáš tu, to nie je tvoja oblasť. Ale na konci bol som rád, že ma posteli na jeden týžden, som sa stretol z, z rodinou a potom som sa vrátil. Od som sa nikdy nevrátil, lebo v podstate nelahko vrátil sa tam, lebo on, to je v to podstate, oni ako Izrael, to nie je Palestina. Mhm. Mm Čiže, čiže, ak by sme to zhrnuli, že toto to detstvo, ešte kým teda do tej šesťdňovej vojny, to, to detstvo a ta Palestína predtým, to bolo... To, to, ako, ako to bolo? Že, že, č, č, č, č. Takto. Palestíne je 3000 rokov, možno viac. Palestína bola je, bola ako sveta zem, nie? voľažujú kristianie, voľažujú muslimový aj sveta zem, je kultúra vzpomínana aj vo všetkých knihach. Narodil sa Ježiš Kristus, tam boli križiaci vojni, ale o tom nechcem hovoriť, chcem hovoriť. Palestína bola medzi arabskými krajiny, ktoré, ktoré boli veľmi rozvinuté, uh -huh. tam bola rozvinuto školstvo, tam bola vysoká škola, tam bolo vybudované litisko, tam aj a, a, a, a, autobusy Vestanice a tak dálej. Vtedy, když jsme išli do Kuwaitu, v podstatě, to, to byla pre mě velká, obrovská zmena z, z a, a, m, Palestiny, která byla velmi rozvinutá, kde jsou školy a tak dále, lebo uh -huh. a, aj, tak se hovorí v arabském světě, že palestinčané jsou učitelí, jsou lékáři, jsou inženíři, kteří pracují a pracovali vo všetkých tých arabských krajinách a vybudovali školy a firmy a tak dalej. To znamená, Palestína vždycky bola uh, veľmi rozvinutá. V čase si bola Palestína uh, podľa môjho názoru, okrem Egyptu a tak ďalej bola veľmi rozvinutá krajina. Hm. A nebola krajina bez, bez ľudí, ale bola krajina s ľuďmi, vyzdelanými, s vysokými školami, so všetkým. To znamená, bola krajina nebola, ako tvrdia, Izraelčanie, že to bola prázdna krajina, to nebola prázdna, prázdna krajina, to bola, bola kultúra, jedna kultúrna vyzdielaná krajina, ktorá potom samozrejme jej obsadili. Hm. Čiže po, či, či by sme to povedali, že, že šťastné desto ste si tam prežili, aj keď asi teda aj, aj chudobné trošku, či nie? No, no tak v Palisílii na nafta. Hm. A, a v podstate, keď, keď vznikol Izraelský štát, Všetko urobili, aby ta Palestina byla chodobná. Tam nevznikali firmy, tam nevznikal obchod, tam nevznikalo nič. Snažili sa vysvítiť svetom potom, neskôr, mm. mm. že ta Palestina je, je, je primitívny štát, alebo primitívny národ, ktorý, ktorý, ktorý nezasluží být na svojom ozemí a treba ho vyslahovat. Ale, ale pravda je úplne iná. Ked, ked, keď uh, naši učitelia z Palestiny z, v palestinských vyských školách uh, učili v Kuwaiti, v Saudské Arabii, u všetkých arabských vuhatích krajinách. A samozrejme boli aj lekári, inženíri, tak Palestína bola samozrejme bola veľmi vzdelaná a bola veľmi rozvinutá. Hm. A, a spomínate Kuwait, to znamená, že vy potom, potom ako bola tá šesňová vojna, otec bol v Kuwaite, už sa nesmol vrátiť, uh, tak vy ste potom áno. išli za ním do Kuwaitu? M, áno. Ste... Nutíne, boli sme nutíni ísť za ním do Kuwaitu, keď sa nemohli vrátiť, tak sme boli nutíni ísť za ním do Kuwaitu. Uh -huh. A... Od... Od vtedy, samozrejme, neumiemali sme tú možnosť vrátiť voľné, ako vy idete do, do Španielska alebo idete na, na dovolenku a vráte sa vláno svojho vlastu, lebo bol cíl Izraelov ženský vysidlovať týto dedený balestinské mesta a tak ďalej aby, aby aby osadili svojich osadníkov, samozrejme záblňujem barom Jordánska, ktorý teraz je počet okolo 700 tisíc. Ale to detstvo, kde spomínám, ako teraz, však som ročí sa, sa pamätá všetko, bohužiaľ, to je, ta, vždycky to moje srdce, to žije po tej, ako každý človek, kde sa narodil a kde žil, je svoje detstvo, to žijem sa vrátiť do tej zemi a uvidíť. Lebo ako deti sme sa hrali, sa pamätám, tam bol, bol, uh, boli aj, aj to miesto, kde som sa narodil, alebo dedinka, Uh, tam boli uh, pramene, strašne veľa pramene, tam 20 pramene, tak sme ako deti behali medzi hm. tými tými pramenmi a hľadali a hrali sa. Už by ste to dnes asi nespoznali tam, predpokladám. Po... Je to iné, iné lebo sme v podstate tá didina bola dole, medzi horami, a teraz je pristahovaná hore, na jednu hore. Mm. Je ich počíta asi 10 tisíc ľudí. No, tak nespoznám, lebo to aj nepoznám ani mojich bratrancov, tam ani, ani všetko vyrastli, viete, ako je žijúci. Iste, iste, iste. A ja som no, skôr ospoznal, myslel, že už by ste to nespoznali ani potom, tom, čo tam Izrael napáchal v poslednom viete, Tak som to skôr myslel, že už, už sa to dosť pomenilo po odtedy. Uh, na, na, na Západnom pre to je v podstate teraz bezmála sú, sú stovky až tisíce vojenské š, stanovište, hm? ktoré rozdieluje každý, dokonca i polovica dediny od druhej polovici. Na každej ulici, mezi dedinami, horami, všade, kade sú tie stanovište, ktoré, ktoré, ktoré cez tie stanovište chodí ľudia, sú obtažovaní, sú bonižiny a niekedy vystrelenie z veľný človek roku ta, to viem, čo hovoria ľudia, to je pravda, každý, aj, aj, aj sa stalo, minule, minule asi myslia, dozadu, byla delegácia európskej krajín, e? alebo 30 krajín, ktorí išli pozrieť, kde bachajú osadlisi, bachajú zla, v tých lidenách podpalujú domy, auta, vraždia, podpalujú dokonca aj stromy vyjaví. Vy, vy vykúpuť hmm. stromy z zemí, tak išli vyšetrovať a začala armá, zrádská armáda po nich stríľať, tak to bola tam samozrejme, nebo veľká nespokojná sketka. 30, 30 velvesancov boli, boli vystrašení. Nič tohto ste sa ako dieťa nepamätali, z týchto všetkých vojenských uh, stánovíždia a podobných vecí, to vtedy nič takéto neexistovalo. Ne, ne, neexistovalo, to neexistovalo. Palestína bola pokojná zem, bola, sme cestovali, ja som bol, chodili sme to na bylo jsou do Ramallah, do Bětlahymu, vůlny bylo žádný problém. Mm. Odkedy ta, ta okupácia, to všetko se změnilo. Bohožel, ta okupácia trvá už bela rokov. vyšší 50 rokov, 55 rokov od 67. roku je všetko je jiné. Tam sami vojasy, tam jsou navěště nělen ty stanoviště, ale jsou úsadníci, kteří se nakodnou vrchy, keď jsem se vrátil v v 1998 mm -hmm. som videl, ako sú postavené tie vily okolo každej dediny, na každej sú tie nelegálne izraelské osady, tie izraelské osady ilegálne no, samozrejme. No, no. Sú uh, okolo tých uh, vrcholov, na tých vrcholoch no, som to videl, hore na kopcoch ako hradby. Na kopcoch, okolo no, tých dedinách, to znamená obklúčili, obklúčili dediny, obklúčili mestička, obklúčili uh, samozrejme uh, aj Jeruzalem. Oni sú tak nad vami, je. viete? Tak? Ja, tak tak, hore, hore sú, ale, oni sú bohoží. tí páni nad vami a vy dole ten palestýnsky... Ešte, ja som si všimnil jednu vec, že oni uh, sa snažia, tá okupácia, presvičiť zábadu a zábadných ľudí, že je tam špína je tam... Áno, uh, ah, on to tam prišiel skultivovať, áno, no. šeno, oni, prišli, má na zodpovednosti robiť, uh, robiť uh, poriadok v týchto oblastiach, nie, ale oni vysílajú, ukazujú, ako Palestinčania sú, nezaslúžia tú zem mm -hmm. a, a, a tak dále. To je, to je tá propaganda, ktoré, ktoré, ktoré sa snaží robiť Izrael, že tí ľudia nezaslúžia, ne, nezaslúžia tú Palestínu. Áno, a nezaslúžia respektíve, že keby nebolo Židov, tak vy tam žijete do dnes ako v stredoveku. A vy vrajete, že ja som je, zažil áno, dobu, keď tam Židia neboli áno, a žilo sa nám dobre, mali áno, sme záhrady, veci. Tak ja som ako od a ja sa pamätám všetko, tam bol pokoj, plud, ja som nevidel policajt, a ja keď som vtedy nastrašil, že policajt, keď robíš, že je ako ty raz neustrašil, deti, tam ale policajt to človek nevidel, lebo ani bolo treba. Tam bola slobodná krajina, mier v Palestíne bol 3000 rokov, a nás učili v škole že... Mezi nami žijí židia, žijí Žídia, žijí krestány a pokoj. Nikdo neviděl, kdo to je žid, který je krestány. Byli jsme kamaráti, však já, můj spoluží, jak byl krestány, který jsem neviděl, že je krestán. Ona boženské jsme nikdy rozprávali. Každý krestán išel do Kostály, nech se modlil a muslimi išli do měštětí a nikdy od nikoho a potom po sme sa hrali spolu. A kresťanom Kristán židia neboli tam samozrejme na západnom poru Jordánsko, ale boli v starej Palestínii, čo okupovali v 48. A všetko to tak. fungovalo a nebol problém. Nebol žiadny problém nevedeli sme polisaitány, vojska sme nevedeli a teraz bohožiaľ. A žiaden problém medzi náboženstvami? Nie, nie. ste existuje. sa tolerovali? Však, kamarát bol? Tak, uh, kamarát najlepší nie, bol? Kresťan? Áno, áno, áno to sme, sme nevedeli. Spolužiase sme usiedeli v triede vedla seba v ľavici. Kto je kresťan? Kresťan. Ke, ke, pamätám sa, keď bola hodená islámu, hej, alebo naboženstvá, hej, se spýtali Kristiana, prosím, tak když chceš sedět tu a tu hodinu, tak sed, když nechceš, nech se ti páči, máš volno. Tak to bolo. Tak to bolo. Ale čo se rozprává, že títo radikály v Palestiniach to zabijat a vraždit to je to, to nie pravda. nie je pravda. Pokoj a božia pokoj skončil vtedy, keď, keď Izrael bo šest dní vojny, okupoval veľké ozemie Palestíny, a... zbytok Palestíny, Sýriu a, a, a, a Senajský polostrov. Či, čiže vrajte, že po práve tej okupácii Izraelska už potom následne po nej sa ako tento harmonický život pretrhol a, a už, už... Už zatýkajú oni prídu len, len povieš jedno slovo, ktoré sa im nepáči, alebo no, každý si bráni svoju, hej, hrdí za svoju zem. Slováky hrdí za to Slovák a, a hovorí o, že teraz nemôžete hovoť, že ja som palestínčan. Oni o palestínčana neoznavajú, oni bude to všetko, to je o země, to je, to je izraelské. Tam palestína skončila. Oci... Guldamia Irova, bývala predsedky na vlády Izraela, povedala, ja mám ištý pás palestinský. Čo je hovorit, že neexistuje Palestina? Pamätám sa, že kdy prešla, vyšla z, nepamätám ne sa z toho řeči, z Polska, alebo takto, Normani ju privítali, ako emigrant, lebo nebyli sme naučeni, že, ale tí ľudia nebyli naučeni, že je, je okupant, alebo zlý. No, hmm. prišli žídia a medzi nami, sme ich privítali, dali pomohli sme im, dali sme im jedlo a im dovolili bývať medzi nami a z, o, odrazu, keď vzniklo Izrael všetko, všetko sa to zmenilo všetko To je neuveriteľné, že ako, ako veci dokážu fungovať normálne kým sa do nich umelo nezasiahne a, To tie, bolo že? Umyla, áno Zrejme, zrejme tak, kto chcel vytvoriť Izrael, ja si myslím, že, že Izrael bol vytvorený umelo lebo uh, môj názor ten západ mal na to veľký podiel, ale veľký záujem vytvorit sudzy štát v srdce arabského sveta medzi afritskou čas arabského sveta a medzi azistkou časť, to znamená mm. ä, vstrede, čas je v strede a časť je Egypt a druhá časť Jordánsko, to, to je Azia mm. to znamená, v srdce, v srdce arabského sveta a cel. Rozdelíte na arabský svet a, a tá existencia, ktorá sa volá Izrael, e, orobila speľný cieľ, ktorý chcel Zabad e, dosiahnuť. Viete, to, to je akože dôležité, že musíte to tak brať, že dnes, dnes nás aj počúvajú ľudia, ktorí sú, poďme, že proizraelskí, ale ja som práve preto rád, že ste tu, lebo vy hovoríte vlastnú osobnú skúsenosť. To je, to je veľmi dôležité, že tu je dnes pred vami človek, ktorý zažil detstvo, a pamätá si, ako ten svet vyzeral predtým, kým tam teda bola tá vyzeralská okupácia. Že hovoríte o tom, že, že sme proste v mieri, nikto neriešil náboženské rozdiely, nepoznali sme kriminalitu. Nič, že ako boli kresťania v škole, no tak keď bola využba mos, islámu, tak mohol ostať alebo ísť preč. A pozrite si, kde to je dnes. Že, že, že, je to lepšie, alebo to horšie? Že to, to je strašne dôležité, tá, tá že Osobná vaša skúsenosť je dôležitá. Treba počúvať toto, lebo to nebudete počuť bežne z našich médií, že ako sa v minulosti žilo, kým sa do toho teda nezasiahlo. A povedzte mi, vy ste potom odišli teda do Kuwaitu. A to ste boli, teda ako malí chlapec tam odišli. Základnú školu som ukončil v Palestíne. A keď mi sa prestahovali do Kuwaitu, som robil strednú školu. Maturitu. A za prospech, som dostal štúdium v Československu, ja som mal dobré prospechové známky Aha. a ja som, uh, poviem pravdu aj keď mám hovoriť z srdca, ja som chcel do zabať Nemecka, lebo vtedy, vtedy Československo bolo komunistické a ľudia a, a, a, a, a, a, a, a, rozprávali z okolia, uh -huh. dospeli tam nechodili, lebo išli hľadovať. Že, že chudoba. Chudoba, tak preto Aha. som chcel ísť do Zabadneho Nemecka, uh -huh. ale keď prišli štibendia zvonka, prišli Československa. Tak hovorím, tu mám, mám isto, a nebudem čakáť o rok, aby som ísiel do Nemecka, som, a som veľmi rád, veľmi, veľmi rád, že som sa dostal do Slovenska. Tu som sa uženil, tu žijem, tu pracujem medzi dobrými, dobrými ľuďmi. Mám veľa priateľov, mal, mám veľa pacientov, nemôžem sa sažovať, som veľmi spokojný. Chvala Bohu, že som, som ten život pokračoval na, na Slovensku. No aj toto mi vysvetlite, lebo to, to je strašne dôležité, to podľa mňa veľa ľudí ani nevie, vy ste to už naznačili, že v čase, keď ste vy boli malý chlapec ešte preto v okupáciu, keď to všetko normálne fungovalo. Takže tá Palestína bola miestom, kde sa arabský svet chodil učiť v medicíne. Vraď boli tam školy vysoké, bola tam medicína, že. že či, to, to je, čo ľudia ani bežne nevedia. Ja myslím, Vete, myslíme, že však Palestína zaostala. Niekto snažil sa, bohužel, okupanty, presvedčit ľudí, že Palestina, ako som ja uviedol, že Palestína je bez ľudí, nekultúrna, a tento prišli sme robiť kultúru v, v, v Palestini. Nie, v Palestíne bola vysoká škola, a teraz sú so niekoliko vysokých škol, ktorí sú so akreditovali mezinarodne, uznavane, aj teraz, aj teraz, pod okupáciou, no to samozrejme. Hmm. Uh, uh, univerzita Al-Quds, Univerzita Nabules, Univerzita anna velmi velmi veľmi známá tím, tak myslím si, že vtedy neboli toľko univerzita, ale byla jedna univerzita, kterou chodil zo všetkých krajinách arabských štodovat do Palestiny. To, to, to je historie, neklame, to, mm -hmm. to je, mám, přičítané tam už, keď jsem udešel desátročný, nebol jsem tam na vyskočky, ale Histórie, tak hovorí, že naozaj, No ale to, to som práve k tomu smeroval, že teda ako Palestína, naozaj, že nejaká meká výučby medicíny, že to ste vravili, že práve tam sa chodili tie arabské krajiny učiť. A ja no. to prípada, viete, niečo ako, ja som to hovoril pred reláciou, že niečo ako Kuba v Latinskej Amerike, kde teda naozaj to zdravotníctvo, ta, chodia sa z tých iných krajín latinsko-amerických tam učiť. No a keď, keď teda v tej dobe tá Palestina tak prekvitala, prečo vy ste teda tam nevyštudovali jedna tak sa nezmestilo pre toľko ľudí. A to je jedna vec. Druhá vec, som musel ísť s otcom. Ja som nematuroval v Palestíne, ale v Kuvajte. Alebo bez otca sme mohli no. Ale sme traje bratia, ja som bol najstar 60, idem mať 7 rokov. Otec chodil tým, pred okupáciou, každé 3 roky a boli dim brat hej? boli sme mm -hmm. vtedy tedie bratia tak sme boli niektorí opustili našu krajinu ako opustili veľa veľa ľudí vtedy tedie uh, tudi opustili veľa ľudí išli lebo veľa ľudí tam samozrejme chodili do arabských emirátov skor do saúdskej arabie do kuajto koid Kaujit, bol v móde vtedy sa obiavla nafta tak chodili robiť a potrebovali ľudí, ktorí pracujú ktorí aj vidia pracovať tam lebo lebo tam v pušti, no nech som mu poceniť schopnosti týchto ľudí tam, ale tí znalosti, e, tí znalosti večino palestinčania, ktorí boli učitelia, boli e, lekári a tak ďalej mm -hmm. To som svetkom, lebo som samozrejme žil v koajte desát rokov, tak to všetko Pamätám, Čiže vy ste dostali stipendium, z Československa prišla možnosť. Vy ste chceli á, ísť do, do západného Nemecka, ale prišla z Československa ponuka, že, že tuto môžete a vy si vrajete, tak radšej vrabec vrsti ako holub na streche. Presne, e, že, áno, áno, presne tak. Toto. Presne, áno, tak áno, idem, áno, idem tak, do Československa, vrajete, že dobre ste urobili. Ale, ale dobre som urobil, lebo keď som prišiel sem, to je obilný iný svet. No ale vy ste museli byť aj trošku šokovaní z tohto tu, nie? V tej dobe. Však minimálne napríklad z toho, že prišli ste, bol... že zima tu je, sneh tu je, to ste nepoznali. Ale ja si nie? myslím, že som boli príjemne šokovaní. <laughs> to, čo tvrdili ľudia, tomuši ľudí, že je toto nič není, jedlo není, ja neviem čo. Uh -huh. Sice sme stali na banáni, ako káto bola, bežné mandarínka <laughs> a tak ďalej. Uh -huh. Ale sa pamätám, že ja som ako muslim, tak mám rád jahna. Mhm. Uh -huh a v kovojte kilu jahnať, čo ja, ja viem, 200 eur, alebo 100 eur a, a, a v Bratislavu 25 korón. Tak to znamená, hovorím, to, smysleť, to je veľký rozdiel. Hovorím, máme, neboj sa, to máme toľko jedla, že, že, že toto nie je žiadny problém. <sík> Hej, no bol som príjemne Ukázalo sa, že vás zbytočne vyplášili. Ani keď asi s tou zimou ste chvíľu museli ísť. To je tá propaganda, hej. Média robia, svoje, že v žesky písali o českoslovanského, ja ako nie som komunista, som nebol nikdy, ale tá... Tí média, čo uvedia spraviť s tými ľuďmi, čo zminiť návr, alebo, alebo, alebo... Ja som to raz mal jedného kubánca, ktorý takto za Československa prišiel z Kuby do Československa na Slovensko. On vraví, že toto isté, že sa bál, že kde to príde, že to ano. bude hrozné, že tu nič nie je. Ano. A teraz ale vraví, že dobre, však bol som milo prekvapený, ale že jednu vec som sa musel natrénovať doma na Kube, že som si otvoril mrázničku a ten sneh som si vybral z mrázničky, aby som vedel, že do čoho idem, lebo ja som na Kube nikdy sneh nezažil. Ja, ano, ano, ano, tak to, to je podobne s vami, že, že... A on potom vraví, my sme prišli do Československa, sme sa hriali všetci pri radiátoroch, lebo zima tu bola. Okay. Tak s týmto asi sa museli chvíľu aklimatizovať na tieto naše klimatické... Ono sme, keď, keď sme prišli sem, som išiel do jazykové školy v, v Censi, a mm -hmm. tamto jazierko, hej? Mm -hmm. Jezero. A tak sme sa hrali na Lade. No, pocenili sme to, mm -hmm. ako som sa hrali futbal na Lade, hej, v pižných uh, mm -hmm. Som sa bušil, ktorý som mal utrasť mozgu. Juj. Aj, tak ale to prešlo bez, bez komplikácie. Tak. To sa spomínam na ten ľad, čo sa... Ja som v že sa pred dosť, vami prelomila, že sa... Nie ako teraz, do... nie ako teraz. Ej. Bolo sneho dosť a ľadu to stále teraz je toho bohužiaľ na Slovensku menej. Takže vy v konečnom dôsledku samotné počerknuté spomínate na to československo-komunistické, ako nie viady komunista ani súdruk ale nie, nie. spomínate, nie. že teda ako bol to veľký rozdiel medzi tým, čo ste počuli z domu a to, to čo ste potom videli tu, keď ste sem prišli. V podstate, ako som prišiel do toho Kovajtu, za 10 rokov sa to zmenilo úplne. Kovaj sa veľmi rušno rozvinul postavili villi, postavili mesta, postavili mm -hmm. tento tankový, bol, podľa názoru, alebo že v Skutečne bol najbohatší arabský e, štát. Mm -hmm. A radi ľudia, aj Slováci tam boli. A, a, a veľa, slova, veľa Slovákov som stretol tam. Mm -hmm. Aj som sa pamätám, už sa nemamätá, jeho meno, ktorý trénoval to mesto, tým, futbalový tým, ktorý, ktorý bol Slováky. Tam v Kuwaiti. V Kuwaiti, mm -hmm. áno. Sa s kamarátilie hovoríme, ja, like. ja to na Slovensku, tak sme potom sa navštivovali aj tu na Slovensku. A už vás to potom nelákalo naspäť? Nijak tak do tých arabeštých no, krají? Keď že... chcem hovoriť pravdu, tu čo poviem, áno. <coughs> môj plán bolo tak, že urobiť nie len vyskoškolu, ale atestáciu z chyninge. No, no, no. Aby sme sa oblatnili v Kuwaiti. Mm -hmm. Ale mezi tým samozrejme vznikla vojna mezi Irakom a Kuwaitom, alebo Irak obsadil Kuwait a bola tá púštna búrka. Uh -huh. A potom moji nadie skončili. Uh -huh. A nelutujem, nelutujem. To som ja spokojný. No, ale to ste ešte vtedy nevedeli. Po... Nevidel som, ale <laughs> áno. Ale, no, že budete tí, rastný spokojný. Tí platy lekárov boli veľmi slabé. Tomu uh -huh. musíme sa konštatovať, že tí platy boli veľmi vzerné. Vtedy, keď ja som začal pracovať v 86. na uh, lekárskej fakulty. V Bratislave na Miskyvišovej. Tí platili, čo boli veľmi mizerné. Tak som ich o, o aby som bol bohatší, však bol som mladý. Každý mladý chce mať peniaze, chce sa mať lepšie. Chcel som sa vrátiť do Kuwaitu, ale a, aj potom, lebo som sa oženil v uh, 87. a s manželkou sme plánovali sa vrátiť do Kuwaitu, ale keď som sa užinil v uh -huh. 70 v uh, 89. Uh -huh. A po niekoľkých mesiacoch Mravíte žene, ideme. A sme odísť. Ale, ale púštna búrka. Púš, a to už ste boli s manželkou z obraty, a teda v Lúčenci? Či ešte Bratislava? To My bola. sme sa zobrali v Bratislave, lebo som tam býval. V podstate ja som od 79. roku som v Bratislave bol do 91. roku. Ja som robil prvú atestrasiu na prvú chirurgské klinike, potom sme sa vrátili sem do Lučenca, lebo manželka mala dom. Uh -huh. tak ona bola rodáčka odtiaľa. Áno, rodáčka z slanej lehotí. Z slanej lehotí. Slanej lehotí z Poltára, to je čas Poltára, tak sme tam mali ako žiť, lebo uh -huh. naozaj tí platy neboli také, aby som mohol byť, byt alebo dom. Ma, už som mali dceru, tak sme sa rozhodli... A, a, a vtedy som bol riaditeľ nemusí si vločený, ktorý mu povedal krásnu vec. Ja som sa spýtal, či ma lebo už som bol chirurgom, podali jednu vec. Naši lekári je do arabského sveta, chodie do Líbije, do Iraku, všade zarabajú peniaze. Príšiel by som vás nezobral, tak ma zobral, je hneď ako kminový lekár na chirurgickom oddelení v ľočenci. Hm. A, od A čo, som... odtedy ste stále tam? A, áno, stále čiže, som tu. Čiže vlastne... Vy ste nie len, že už Ľučenčan, ale vy ste už Slovák v podstate. Áno, ja povedať. som a, a slova, ma, viac Slovák ako... Viac Slovák ako, ako, ako... A už, už ano, teda ste sa asi zbavili de, definitívne predstaví, no. že sa vraciam domov... Ano, ano. To Tu sa cítim doma. Tu sa cítite to sa, doma? Áno. To, to je môj domov. To má rodina, moje kamaráti, moje priatelia, moja práca a to tu. No, túto idyllickú časť rozhovoru môžeme ukončiť tak a dáme si hudobnú predstavčku, lebo či veríte, či nie, hodinka je pomaly za nami, že teda vy, vy ste vlastne sa stali Slovákom, to neviem, že alkohol <l> pijete ako Slováci? Nemôžete ako ako moslím? Príliš to sne, môžem povedať, že áno. Dáte si. Nie, nie som uh, tak, že pijem za každú cenu, ale keď je dáka oslava. Lebo, ako, lebo ste moslim, ako, ako moslim by ste nemali. Áno, by nemali ale Slováci áno. vás nalomili na to. <laughs> Určitým spôsobom človek by mal troška sa prispôsobiť. Ste sa uh, Sedieť s kamarátmi, ktorí dennú dne sedíme s nimi, oni Uh, niekedy konzumujú alkohol a, a som tam, človek, A odmietať, to by bolo či, divné. Dá, áno, to by bolo divné. No. <laughs> Ale na bravčovinu by som vás neupecal. Uh, nie, bravčivinu <laughs> nie. nie, nie jem bravčovinu, však, je bravčovinu, <laughs> však. Tak je jedina, je je je je hodina, ryby, všetko, tak to je je je je je je je je je je je je je a nejaké a dobré párky ostatné. <laughs> no? no, lebo keď, keď, keď nie je, keď nie je, pravšiu to znamená, tu hľadujem. Mm. Nie, je to všetko. Hej. Okrem toho. Takže už ste Slovák, nie, niečo ste si podržali, niečo ste uvoľnili a tak. Či, čiže ukončíme túto ideologickú časť rozhovoru tým, že, že, že keď my Slováci tu frfleme, že ako je nám tu nahoľby a inde svet, toto funguje lepšie a tak, tak vyvrajte, nie, že nám nie je to dobre. Vy hovoríte, uh, že je, je, človek zino, to ja, smi či ľudia, ako človek z inokadia? To, to sme ľudia, každý má iný názor, každý má iné síty, každý je, každý iného in názoru. Však vidíte aj, keď otvoríte sociálne siete a, a, a, a komentáre ko všetkému, ka, jeden, jeden, jeden spieva na ľavej strane, jeden, na ľavej hey. strane, hey. jeden, každý svoj názor, každý, každý, každý z nás je politík, Lekár, biochemik, ka ka každý, ko všetkého rozumie, to nie je pravda, ale každý má svoj názor, hmm. nech má. Ale, ale ten váš názor je, že vám to dobre s nami? Ja, áno, ja som spokojný. Mám dobrú rodinu, mám dobrú robotu, robím dobré nemocnici, a tak ja s tým nemám žiadne problémy. A pomáhate ľuďom, však tuto vlúčenci a okolí vás všetci poznajú ako skvelého chirurga? Lekár musí Být, prasujete so srdcem. keď na pomoc ľudí nebo svojho srdca, ktoré Boh vám dal, tak, tak, tak neprasujte. Musíte sa cítiť s čtym človekom. Chore, s chorým človekom sa ne cítite, tak on, on cíti cíti, že ho len líčite len ako odborník alebo ako len <coughs> to, ale tú ľudskosť, musíte dať pacientom On to vycíti. Áno. Vycíti. To je psychológia. Len je psychológia. Viete, veľa, veľa lekárov časom vyhorí, že už to nevládzu. Aj keby chceli, tak už to nevládzu, že to je, to je obdivuhodné, že ste túto vlastnosť udržali, že A k tým pacientom je, takto Je nedostatok lekárov, nedostatok všade na Slovensku, ale aj všade vo svete. Aj v Anglísku sú problémy. Ešte som nebočil jedna krajina, ktorá má dostatek lekárov, možno Jordánsko, ktoré produkuje im ročne, napríklad ben je 18.000 lekárov. Tam toľko univerzity v Jordánsko, to znamená, možú, možú, možú lekári. Vyvážať do sveta. Vyvážať do sveta. A to sú uznavané vyskúškoly v Jordánsko. Jordánsko mm. je, je, je, aj medicína, aj nemôžete, sú najväčší úrovny. No, Dobre, dáme si teraz hudobnú predstavočku. Ja som z vás dnes urobil trošku aj hudobného dramaturga, Vy ste aj, teda, ako ho pravím, tak dáme si niečo také, že aby to bolo uh, tematické k tomu, o čom sa rozprávame. Tak dajte dajky palestínsky, nejaký som, uh, pesničku. Uh, no, tak dáme si niečo palestínske, čo si zahráme? Uh, keď som bol ta tá, tá jedna pesnička, ktorá When Aramallah", When Aramallah", Kde ako ideš do Ramala, Ramala teraz je, je sídlo Parasenskej samozprávy. Ramala to, alebo hlavne mesto teraz mm. e, samozprávy. A tá aj o Ramala, o tom meste, hej. A to je pekná pesnička. Toto to sa pamätám, bolo... lebo som odišiel ako... tý... Prosím? Čiže toto už bola tá pesnička, keď vy ste dieťa? keď ke som bol dieťa, tá piesnička bola. A sa stále spieva a stále spieva. A stále, keď ju teraz stále, spustím, stále, tak vy stále. pôjdete myšlenkami hej, do detstva. Hej, my to robí dobre, lebo to je toto, to, to cítim, cítim môj mo, zem, môj vlast mm -hmm. Palestínu, mm -hmm. kde som sa narodil, môj dedinu. A teraz poslím tú Kto pesničku. Tak si spomínam, sa vrátia môj do detstva. Poslím tú pesničku a bude to taký malý záher Mahmud, ktorý behá po Palestíne, tam po tých figových z... hájoch. hájoch so starým ocom. Áno, ktorého už nikdy áno, nevidel. už nikdy nevidel, áno. Nikdy som ho nevidel. A stále na ho myslím, to je... To, je, to sa nie da zabudnúť. Hmm. Teraz je mám vnúka, no, dneska som sa s nimi hral a, a, a, a chod, jak musel terpéť, strašným spôsobom, keď ja nevidím vidím moja je vidíta v arabských emirátoch a, a keď, no teraz, teraz sa dáaj, vidí hovor, vidím ho každý den, ale keď u do je veľmi smutok, tak, tak, a ten starý otec žil potom mo, 20 rokov, a chod, jak, ktorý potom vnúčen sa nevidel 20 rokov, to musel trpieť. V... Ja, my sme trpeli, samozrejme, že sme starého oca nevideli, ako, ako, ako starol, hmm. ako sa u nás staral. Vždy s chránil, keď nebol otec doma. Hmm. Otec robil v kojte, vždy s chránil, lebo o 5 ročných, 6, 7 no, tak vlastne. robili sme všetko detské. Zastupoval oca vlastne, tak, so, Áno, to bol môj otec, a to otec stále, a každý den sa len ho spomínam. Aj, aj, aj na to dedino, kde som sa narodil. Tak ideme spomínať. A po spomienke to trošku ani nie, že skomplikujeme. Potom už pôjdeme z týchto minulostí do súčasnosti. Dostaneme sa k tomu, ako tento človek, ktorý teda prešiel kus sveta a skončil v Lučenci, tak ako vlastne teraz pomáha ľuďom z Palestíny. Deťom. O tomto sa porozprávame. Tak ostanete s nami ďalej, ak budete mať nejakú otázku, tak šup s ňou na mail studio.zavinač.slobodnyvysielac.sk Under sprängda byggnaderna och ljudet av gott och strider. Jag har tittat med personer i gymmet. Jag är mycket nervig. Jag har tittat på att Gemma säljer fint. Jag har tittat på att Gemma vill ju Just as lame is a feel of the crowd en dag eller fred, vi ber att dig, vad den blonda gjorde anger a vi trodde skulle bli träffade, och bara tacka för som man såg oss samma där det ser, och vi började bli mördade, and it's another wing on the land that we just say, they may hurt us then, Så både att Palestina skall vara fri, hur er de bomberna faller fri Som jag blir rörda, bröden som mördas, liven skördas. I princip var det domen de, bli hörda. Ven prövar deras mål Det enda målet rätten, har det och i Av Israel i sin släkte, Som till och med Det Men nu det ännu mer det det. Ja teda pripomeniem miene naši poslucháči, že ak nás počúvate 25. júna, tak počúvate naživo reláciu v prvej línii. Mojím dnešným hosťom je zaher Mahmúd, človek, ktorý, teda ako ste počuli, sa narodil na západnom brehu Jordánu. Je to palestínčan, ktorý už teda desiatky rokov žije na Slovensku. Ak by ste ho hľadali, tak ho nájdete v lučenci v nemocnici, ak by ste mali problémy s pruhom, s herniou alebo teda zápas slepého črava, alebo iné problémy s bruchom, tak tak tuto je to najlepšia adresa. Nie? Takže, áno, áno. chirurg v Lučencii vás zoperuje. No, ja len teda pripomeniem, že ak máte otázky, studiozavínač, slobodný je naša mailová adresa, alebo teda, keď si kliknete na zelené tlačítko, otázka do štúdia, tak aj takým spôsobom sa dá, ak budete chcieť, tak potom povedzme, že v tej záverečnej polhodinke možno aj nejaké telefonáty na čísle 048 381 0101. V tej úvodnej hodinke sme sa venovali skôr tomu, že som vám chcel tohto človeka trošku predstaviť, aby ste vedeli, že kto sa vám tu dnes vlastne prihovára. A teraz z tej minulosti prejdeme do súčasnosti. On to nie je len, len, len, len, len, to len že on to nie je len chirúrk lúčenci, ale zároveň som ho predstavil aj ako humanitárneho pracovníka. No to už čo to naznačuje, tak tuto nám trošku vysvetlíte, že čo, čo vy a tá humanitárna stránka veci, že ako ste sa vy k tejto veci dostali, čo vy vlastne v tomto smere robíte? Uh, ono začalo takto, že... 2009 generálna sekretárka asociácie Samaritána o Slovenskej republiky navrhla, aby som byl členom, členom této organizácie. To je humanitárna organizace, která, která působí na Slovensku, Působili jsme ve světě. A samozřejmě já jsem s tím navrhom souhlasil, to bylo v 2009. A v 2010 byla zmetrasenie na Haiti. Uh -huh. Tak když jsem byl lekar a chirurg, samozřejmě tam, tam, ta tam bylo strašné, okrem mrtvých a velmi zranených. Tak byl jsem navrhnutý a byl členom místě na Haiti. Uh -huh. Tak jsem souhlasil, Vtedy sme boli dva týždne, ako ja som, mal som záchranná sebou a logistikou a tak dále. A vtedy sme boli súčasť Samaritánov Rakúska. A spolu sme boli, robili jeden tým, a sme uh -huh. vyslaní na Haiti, pomáhať. Uh -huh. Na Haiti sme strávili, ako som hovoril, dva týždne sme dennú dennú ošetrovali okolo 100 zraněných občanov Haiti. Tak nás logistiky e, posovali z jednej oblasti do druhé, každý ráno nás zobrali e, z jedného města do druhého města, kdy boli nás, čakali na nás e, zranení ľudia. ošetrovali, mali jsme zdravotnický materiál zo sebou, tak jsme dennu dennu ošetrovali e, těchto ľudí. A po skončení měsíc jsme pokračovali v této organizaci, která se je, je, je, teraz je, velmi významná na Slovensku, je, v je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, a v podstatě uh, uh, uh, na Slovensku má, má velkou činnost, kde jsou, dáme tým, teda, když byla vojna cez, cez, cez Ukrajinu, mali stánovíšte, které jsme ošetrovali ľudí, alebo, alebo nielen ošetrovali, ale pomáhali ľudí, který potřebovali pomoc. Tak som od vtedy v mali sme, mali sme, mali sme tréningi spoločné s Samaritanov v celej Európe. To znamená, ta organizácia patrí medzi prvé Samaritánske organizácie v Európe to tam mám obrovské skúsonosti. Potom sa a, začali vznikali, alebo boli vzniknuté slabšie v Taliansku, v Rakúsku, v, v, v, v, v, v, v Madarsku a tak dále v euroktych krajinách. Teraz robíme tréningy spoločne každý rok, každý rok v ený krajine spoločne robíme. Boli sme v, v Romónsku, boli sme v, v, v Torecku, bolo sme v, v, v, v Rakúsku, v, v Nemesku, to znamená, den, a den a každý, aj na Slovensku, pred dvoma rokmi my ja äh, zabezpečil pre všetkých äh, vlušeci, boli, boli Samaritáni äh, z viaserých krajín äh, Európskej únie. Uh -huh. A samozrejme som pokračoval, v týšonosti ako, ako humanitárny pracovník äh, äh, podstate, äh, kde, kde, kde je potrebný ly karny zachranorov, tak idem že začalo to hajty. To, na to, na to veľké zemetrá sa nie ja Predtým, ako bol tým palestinský, alebo uh, problém v Gaze, hej, ja som, ja, ja som začal predtým, hej, a, a, a v podstatě máme aj zajezdy, máme, máme, máme, máme černosti velké na Slovensku, kdy nám je treba, kdy je, země. my jsme připraveni, dajme tomu, kdyby se stalo hočo uh, na Slovensku, my jsme, my jsme připraveni, máme svoji stany, máme svoji auta, máme svoji sanitky, máme zdravotnický materiál, mm -hmm. zabosuníme okamžitě na pomoc ľudí na Slovensku alebo, alebo ho, na hočo, které měste na světě. Uh, ministerstvo vnútre nám zabezpečuje leteckú, leteckú čem, prepravu, čem, čem, prepravu do, do iných oblastí sveta, ale tá organizácia je, je veľmi dobrá a vysvedčená. Máme zachrannú ktoré sú, sú veľmi zdatní. Mm -hmm. no, čiže, čiže začalo to u vás haiti a potom ano. ste sa rozbehli a pomáhate, kde sa dá, ale, ale vy ste akože nezanevreli na palestínsky národ, vy aj konkrétne palestínčanom teda pomáhate. Tak poďme lebo takto, dalo by sa o tom praviť dlho, ale ten čas neskutočne uteká, ale že naozaj neskutočne, tak povedzte, že čo vy vlastne robíte teraz vo vzťahu k Palestíne? Uh, tak v krajine, kde ste sa narodili, Z tohto hľadiska humanitárneho? Uh, v podstate, ak za dva roky tá organizácia samaritáno Slovenskej republiky sme previezli ľudí z, z celého sveta, z celého sveta, na Slovensku, dajme tému, z Libanonu a tak dále, z týchto krají, kde boli problémy vojenské alebo iné, vyššie 600 ľudí. Za dva, Za dva roky. Za dva roky. A teraz, keď vyskôl ten problém v Gaze, alebo ten, ten, ten humanitárny e, problém, alebo ten vojenský, vojenský zásah Izraelu, alebo môžem ho nazývať ako genecída alebo mm -hmm. vraždenie v Gaze, bolo treba, bolo treba zranených. Náša Európska, Európska, Európska komisia nás vyzvala Samaritanou Slovenskej republiky v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí a Ministerstvo vnútra, ktorý nám zabezpečoval, ako som oviedol, leteckú prípravu sme boli, boli zranených ľudí a chorých detí, hlavne detí z Egypta, z Rumunska a do, do Bruselu, a do Francúzska, a do, do, do viacerých krajín. Aj do Malty samozrejme. Čiže, čiže počkaj, že, že, že deti, deti z, z, z týchto území, okupu, ktoré okupuje Izrael, ktoré boli choré a nejak zranené, tak tieto ste prevážali Áno, do to, bezpečných krajín? Áno, áno. To je to, v podstate, ako som uvedol, to komis, Európska komisia to nariadila, aby sme, naša organizácia urobila ten, tento prevoz tých, tých ide, hlavne, hlavne hlavne. No to chcem, že vždy ide Väčšina u, u, u, u detí, ale vždycky bol otec alebo mama v tomto... No, v, iste. V, Áno. Vesne, nejaký sprívoca, sprívoca A keď je sa deť. bavíme o deťoch, že, že chorých, tak to sa bavíme o akých deťoch? Lebo chorí, viete, to je široký pojem, choré no, dieťa. Čo, je, čo je choré deťa z Gázy? Väčšinou sme prevedli deti, ktorí boli mali deské rakoviny, to znamená leukémia, rakovina mozgu, la, rakovina lymfatických ozlín alebo tašké, tašké zranené deti. A to len v čase keď ta bola, tá primérie v marci. Za tú chvíľu, kým... Za tu chvíľu, keď dovolili, ale bohužiaľ, teraz nedovolia, napriek snáhám VHO, medzinárodná zdravotnícka organizácia, nič nič nepúštajú z Gazi, všetko bohužiaľ. Čiže dieťa zam... die, čiže dnes, keď dieťa má rakovinu v Gáze, Izrael zbombardoval už aj poslednú nemocnicu, áno, mimochodom áno. tak dieťa v Gáze zomrie bez, bez, bez Moje informácie o ale či pravda všade to známe, že v Gaze boli, boli výborné nemocnice kde, kde, kde operovali veľko odbornice zo sveta samozrejme okrem odborníků z Palestíny, z Gazi. Mm -hmm. a, v Gazi byly špecializované odborné nemocnice na operace srdca, na operace mozgu, na operace všeobecná uh, uh, chirurgie, na, na dialýzu a tak dále. Bohužel 94% nemocnic a zdravotních zariadení v Gazi jsou zničeny. To znamená, tito tí, lidé a tí, hlavně deti děti, a, teraz, a, teraz zomierajú. Nemajú možnosť ani, ani napríklad veľké tlaky VHO na prevoz tých detí zbombardovaných gazy do sveta, neričenie, nedovolia. Izrael nedovolí, Izrael nedovolí. je zatvorené hranice, obsadili tá hranice, kde um, Abusalim a potom Rafa nepuštaje nikoho, a, napríklad snahy celi svetové a tlaky Európskej únie a neviem čo, Izrael nepušta, bohužiaľ títo ľudia nie len na ochorenie uh, rakoviny, ale srdcové ochorenie, dializia, ostatné ochorenia, cukrovky a iné ochorenia. Nedovolia, aby, aby, aby to uh, tí ľudia, hlavne tí deti, opúšťali, keď zú. Nemusím si už zničené, lekári sú. So. Víte, Sú... že, že niekto by povedal, však nedovolí, ale možno ich honi liečia tam v Izraeli, nie, tie deti, či? No, možno uh, ich liečia gulami z, z dronov. Bohožiaľ, keď uh, bombardujú nemocnici, ako môžu liečiť deti, keď vraždia tie uh, chorých deti v nemocniciach, ja si myslím, že ich uh, mŕtvych nezobrenia liečenie do Izraela. Hmm. Tie deti, ktoré ste prevážali, teda vrajte, že rakoviny, a to boli asi ja predpokladané také pokročilé stavy, ktoré už. Boli zanedbané stavy, lebo v podstate bez mňa dva roky vojny v Gaze. To bola blokáda. Blokáda, má sa, sa tá Tak sa dostali do toho štádia nevýlišiteľného. Tak, tak vedel som tých detí. No to paveste, čo e, ste videní. Vedel sme detí, ktorí, ktorí mali obrovské nádory mozgu, obrovské nádory v hlavy. E, e, dieta som previezol, ktorú má 3 mesiace no. a mal e, kolostomiu, mal vývod lebo nemal možnost to obráť sa to znamená bolo to pokročile, deti boli v katastrofálnom stave, dehydratovaní, bez jedla, vyhodnutí, možno ušetriť bolieť snahy, VHO nutili aspoň v tej dobe previesť deti, ktoré ich petkrát sme boli, ti deti previesť z Egypta alebo z Romonska do, do, do, do tí Malti, do Francúzska, do Irska, do Španielska, do Bruselu tak uh, byli v katastroveném stave dokonca a uh, jedného dieta jsem mal tak, že, že přišel cez hranice a, a mal hybu k byl trojročný a mal uh, k 1,5 uh -huh. tak jsem stál, celý dec jsem stál videl něho, jsem mu kvapkal cukru inak by je, bol od zomrel. Tak ja sa nečudujem, že samozrejme ako sa teraz z uh, ukazujú, ako deti zomierajú za hladu, zomierajú z tých chorob, ktoré, ktoré, ktoré tam postihujú, keď nie sú nemocnice, nie sú liekári, liekári sú zabiti, sestry nie, tiež a zdravotnické zariadenie sú, sú úplne zdemolované a to je cílené, bohužiaľ, cílené a cílené cíl je to vysedlovať nutné vysedlované tých palestincov lebo, lebo oni majú plán vystahovať celý národ z Gazy a, a urobiť tam osady na ich, ich bodove v, v tej Gazy no, tak to, to, to, to, to je cíle všetkého bohužiaľ je to opráz katastrofálne. To, to musí byť aj pre lekára asi dosť ťažký pohľad, lebo však vy ste lekár, vy ste toho videli dosť, ale takéto zanedbané stavy bežne lekára asi na západe nemá možnosť. No, je tak je, je pravda, že nie deti, ale, lebo rodičia, do, keď, keď, keď je chorý, e, rodičia donesú, ale môžem hovoriť, že sú aj ľudia na Slovensku, prídu zanedbanie v neskrom štádiu, ale tí dospelí nie deti. Mm. Ale, ale sme priviezli možno 100 detí v katastrofálnom stave pred smerťou. Ja neviem, či sa dajú, bez zachrány. Nemá, ja ako lekár hodnotím tak, že títo deti možno už nežijú. Mm -hmm. Po tých priviezol, lebo Prvýkrát jsme byli v júli, potom v prosinci, v januári, v apríli, to znamená jsme... Deti okolo 100 detí chorých, ťažko chorých detí, ktoré deti nemali nohy a boli aj tie pahily zahnisané, bez antibiotik, bez starostlivosti, tak to, to, to bolo katastrofálne. Pre mňa ako lekár to bolo šokované, lebo my samozrejme v tej nemosti si dennú dennú ušetríme, tie ľudia dávame adekvátnu starostlivosť, ale tí deti, hoci Zrael, ako, ako medesinsky na vyššie úrovni ale samozrejme je tam diskriminácia a rasizmus voči voči arabskej populácii samozrejme, ak môžem hovoriť, tak vieme, že tí extrémisty vedľa Natánia Hováca, samozrejme aj oni extrémista, Pinkvír a, a Pink Somutríš, ktorý povedali, že treba oddeliť ženy, sme Arabka, lyžat vy zležidovkou, tak to je to samozrejme tá voda. To je ťažký apartheid, Áno, ťažký apartheid, áno, áno bohužiaľ, je, no, no, tak je a my sa tu a... pozeráme na to, ale že k tomu, pôjdeme, a... ešte, ešte jednu vec mi povedzte, že vy prevážate, tie deti, ale že nie samé, ale aj s rodičmi, s doprovodou, rodičmi, mama, je tam s jedným rodičom, alebo väčšinou s ma mami. A jed jednu, jednu, jednu, jednu mamu som sa spýtal, ktorá mala taškochorého dieta, hovorím, kde máte manžela? Manžel je mŕtvy. A máte ešte deti? Áno, má sedemročného dieta a, a, a další 12 rokov. A kde bývajú? Ona nevie tých ruínach, tam medzi sotinami v, v, v, mezi v To je šokujúce niečo, ktoré dve deti, ona musel ísť s tým chorým detatom, a, a v tým katastrofálnym Gaze samozrejme nemajú nádejná prežiť tie deti, čo nechala tam. To je len jeden príklad, čo som ja videl na vás uči. To, to, to je práve k tomu som smeroval, že čo tak... A viete, že ja si neviem predstaviť, ako prebieha rozhovor, lebo však ste s nimi v tom lietadle. Áno. Že je, ja si neviem predstaviť že ešte si to tak viem predstaviť, ako prebieha rozhovor s dieťaťom, ktoré vidíte, že zomiera, že je to hrozný stav. Niečo ako lekár poviete, ale ako, sa dá, ako prebieha rozhovor s rodičmi takéhoto dieťaťa, ktorého vidíte, že je, v akom stave je, že, že tí rodičia, toto, to, to, akože musí byť ťažká vec na psychiku uh, toto. Ja som viem po arabsky, Já jsem byl jako lékár, jako tělmučník. Mm. Z vela uh, uh, šíň, s maminkami jsem se rozprával, jsou uh, zůfalé. Mm. Velmi zůfalé, lebo většinou nechali, alebo mali děti zabité, alebo už doměka nikdo nemá. Už, už, už se vrátit, ale, ale napřík tomu, že išli a v Európe jsou, ani jedna z nich so, nebo čul, že by ona tam chcela žít, každý chce sa vrátit domov. Nikdo ne chce být v imigrácii. Ak si všimnite, že medzi imigrantami, kteľa bolna imigrácii v 2015 a tak dále, je tam veľmi malo palestinčanov. Veľmi malo z Gazi alebo z Palestiny. Sú z iných krajinoj vela, ale z Palestiny. Lebo palestinčané milujú svoju zem. No títo zgazy boli tí ženy veľmi smutné, lebo, lebo nechali aj deti tam, na spas osodu, Samozrejme, veľa z nich ani nechceli rozprávať, že muč nežije, alebo rodina celá zlikvidovaná, zostala u nás s tým dietatom. No... Vieť, presne k tomu som smeroval, že ja som si tak všimol, že keď som vyhodil na, na internet túto reláciu, že budem s vami máť, tak že, že, že, tie, tie reakcie ľudí boli zhruba takéto, že wow, že dobré, že, že paráda, že takýto človek existuje, ktorý zachraňuje takéto deti palestinské, alebo že boli reakcie, ktoré vravia, ale že, no ale že nech, nech nevozí na Slovensko, že my tu nechceme takéto deti moslimské, lebo... lebo však my sa tu bojíme migrácie, moslimov, však vidíme, čo sa deje vo Francúzsku, v, v Nemecku, čo sa tam deje, aké, aké protesty tak. K tomu smerujem, čo pravíte vy, ano, že, no, že, no. že, že, že palestinčania že ne, nechcú tu aj tak ostávať, že oni chcú, chcú ísť domov do, do tej hrôzy, ktorú tam majú? Uh, však keď bola priméria v Marsi, Videli ste, ako najprv vystahovali e, Gazanov z, z, z, z severu do, na jú, ale keď sa stále prímerie, všetci sa vrátili domov, ale domov, nie domov, tak kde tie oblasti, kde čo je, sú zničené čo je, domy. Čo je, že čo je domov? Ne, že je, ne, už neexistujú domy, už neexistuje domy. To je, to je, ale tý, akože sú tú lásku, ktorú prejavujú tie ľudia z Gazí k vlastných zemí. To znamená snaga, to chcem povedať, snaga Izraelu. Násilný ich neexistuje. Ne budú preč. Lebo žiť celý život, sak palestinčani ako imigranti žijú v, v Libanone, v Syrii a, a v Jordansko. Žijú tam ta možno milión a pol e, ľudí. A žijú ne v dobrom stave. Ne v dobrom stave. A nikdo nebych sa být celý život žít ži ži ži ži v imigrácii. Jasné, že jsou ľudí, kteří išli za prácu, hej, dajme tomu do těch krajín, to já chápem, ale, ale veľa ľudí e, v těch taboroch nechcelo upustit svoje domova z e, oblasti Jafa, Akre, e, Tel Aviv, Tel Aviv nevolala se Tel Aviv, jinak im tě města, které jim dalo jiné města, to byly palestinské, palestinské města a ich ich sen, rozprával som z Vila Ludmíšek, majú veľa ich sen stali držať ten kľúč z domova, z oblasti ä, ä, Palästiny, ktorá bola okupovaná v 48., stále držať tie kľúče. Drža Čiže teraz... sa navrat domov. staré rodičia, ktorí migrovali, migrovali už sú mŕtvi, ale ich potomkovia stali stale, snívajú o ten návrat domov. To je je ich vlast. Čiže keď si teraz Benjamin Netanyahu, izraelský premiér, vymyslil spolu s Trumpom to, že vysťahujú gazu a že urobia z toho nejaké prekvítajúce mesto, len, len teda bez palestínčanov, a, ale on, on to, reči, že toto nie... Skúšal ne... Trump, však povedal, že je tam budú robiť aj aj, ja neviem, plaže, a neviem, tam... No, áno, budu, aj, aj, krásny kerčmi ukázali fotka toto, no. ale mu sklamali i oni sa vrátili. On teraz prestal o je presvedčený, že tie gezania nebudú preč. Tam zostanú doma. Napriek to vraždeniu je duné, duné, ale tie gezanie stále budú doma, chcú sa vrátiť domov. Vy ako človek odtiaľ viete, že... Toto nevíde, že raz vysťahujete ano. palestínčanom z tohto územia a budete ne, mať pokoj od nich? Ne, neverím. Oni radši, sú aj takí. Bola no jedna demonstrácia, demonstrácia že ukázali, že proti Hamasu. Aj. Aj. Ale, ale to bola možno no, minimálne ľudí, možno 100 ľudí, ale ostatní ľudia čo sme s tým rozprávali. Každý chce sa vlátiť doma. Chce byť doma. Je doma však normálny človek, hej chci být doma, kde sa narodil kde žil kde to, ta, to, to, to, je, to je ich nikdo Nasi, no, no. oni povedia smert alebo tu budem žiť keď ma zavražda, zavraždia, zavražda mm. ale neudidu z tý kasi tie Musí... snahy sú, sú, sú neúspešné. Mu, musíme sa posunúť ďalej, hoci veľmi rád by som sa ešte pri tomto pristavil, lebo však to je neuveriteľne zaujímavé, o tomto sa rozpráte, že ako pomáhate a čo, čo robíte, ale musíme ísť ďalej, aby sme ešte aj ďalšiu tú oblasť jo, v tejto relácii spomenuli, a to je to, keď hovoríte o tom Hamase, o to, to, to, toto, že poďme trošku k tomu, že Izrael vraví, že to všetko, čo tu teraz rozpráva pán zaher. Že, že Dobre, že ale že nič z toho by nebolo, keby nám nepáchali terorizmus títo palestinčania. Však pozrite sa, veď nakoniec poďme k tomu veľkému útoku Hamasu, ktorý teraz nedávno urobil, vyvraždil chopec, že židov, však my, my, my sa len bránime že, že veď, veď nič by ste z tohto nemali, teraz to zlo, ktoré vrajujete, že ani, ani nemocnice by neboli zbombardované, mohli ste tam študovať, mohli ste byť doma, deti ste nemuseli prevážať hore-dole chore, s rakovinami. len keby ste sa zbavili toho terorizmu. Len keby ste konečne uznali, keby ste konečne uznali, že židovský štát má právo na existenciu a prestali ho ohrozovať, tak bol by mier, bol by kľud, nič by sa nedialo. No. A to, že sa vám tieto veci zle dejú, to je preto, lebo vy nenávidíte Izrael, chcete ho vyhľadiť a teraz, že... No a, a Hamas je krásny príklad toho, že, že, že to, čo spravil, tak teraz my len reagujeme, bránime sa. Ono všetko má svojeho históriu. V, v, v 1907 mocnosti urobili schôdzu a sa rozhodli, že ten arabský svet, ktorý má jednu kultúru, väčšinou má jednoho naboženstva, je bohatý, veľký, zdatný a bude vyvíjat, urobíme niečo, aby, te, aby sme zabrezdili na arabské sviety, ktorý je tam, nafta, všetko je, bude tam. Tak, chceli vymyslieť nejakú existenciu v srdce arabského sveta, vymysleli Izrael, po prvej a druhé svetu vojny začali samozrejme angličané pomáhat židov sa vystahovať do Palestíny. Angličané vtedy podľa mandátu mali Palestínu, Egypt, Jordansko a pár štátov, ale oni vybrali Palestinu s cieľom, to boli cieľné. Palestína bude národný židovský štát a od vtedy pracovali, to znamená, keď mali zbrány angličania, vytvorili také skubiny, ktoré, ktoré, potom ich oni uznali ako teroristické, ktoré vraždili vraždili v palestinských dedinách, v palestinských mestách a nutili zo strachu ľudia odís do Jordánska a do Syrija, do Libanonu. Potom se založili, to znamená, aj vtedy, keď začali pricházať tí, títo Židia samozrejmo po vojne a, a, a veľké tláky v Španjolske, však tam palestinčáni, ale áraby ich nevraždili Židov, ale keď povieme pravdu, že boli v Európe otlačaní, boli v Eurobe. Hitler ich vraždil a potom prišli do tejto oblasti, kde ich brali ako bratia. Ale angličania vyzbrojili tí skupiny a urobili a, a potom ich nazvali, ako som ho videl, že ty rožstinské vraždie v každej deň ano, tí ľudí odísť. Dobre, ale ten boj, ten boj palestinského ľudu začal vtedy. Bola revolúcia, ktorá bola uh, potlačaná uh, angličanmi a, a týmito uh, skubina, židovskými skupinami a, a, a potom v, v 48 dali na hlasovanie, aby vznikl pa, e, izraelský štát na území Palestiny. Většinu štátov hlasovali proti, ale po určitém období a, a, a tlak evropských krajín a Ameriky na některé africké a, a latinské Ameriky štáty získali většinu na vyznik izraelského štátu na území Palestiny, která podle rozdělení byla být ta 50%. Aj. No nevznikol uh, druhý, uh, druhý štát i Palästiny, lebo Izrael bol dobrý vyzbrojený, pokračovali obsadenie ďalšiu časť, ktoré potom samozrejme zobrali uh, uh, Nazaret, uh, Haifu a tak ďalej, ktoré by mali patrieť palecenského štátu. Veľa ľudí hovorí, prečo Arábi nesohlasili s rozdeleným. A kdo by se rozhlasil, aby, aby zobral polovicu a, a, a vašho domu? Nikdo nesohlasili, tak Arabské krajiny boli, boli slabé, lebo boli obsadené väčšinou francúzskými silami a, a armádami a anglickými. Tak títo tí tí armády neboli schopné brániť vyznik toho, toho z štátu. No, ale on teda už akokoľvek vznikol ten štát, a teraz je ten problém, že to, čo hovorím, že on, on ten Izrael stále tvrdí, že, no, že preto sa deje to, čo sa deje, lebo, lebo moslimové páchajú terorizmus, chcú nás ničiť. Tak vy to máte ako s, s tým terorizmom a, a, a s Hamasom a Hisbalahom a neviem, s Husiami e, e, jemenskými, že ano. Ano. viete, že, že to, že to by ste mali odsúdiť, nie? Že ten, ten terorizmus ohrozuje Izrael, že nerobme to a budeme žiť miery? Či, či ako to vlastne? Áno, my chceme mier v, podľa dohody z Osla, že mala by organizácia pre oslobodenie Palestíny oznať izraelský štát, ale no. zároveň... Aj palestínsky. Mala Izrael... Ale bohužiaľ... Uh, paľenská sama správa uznala existence Izraela, ale Izrael nie do doteraz. Hoci doteraz európske krajiny, ale americký systém neuznávajú, neuznávajú zabníb Jordánska a, a Jeruzalem a Gaza ako izraelské. Uznávajú ako okupované. Keď uznali ako okupované, a tak teraz čo? tam dynú dynú múči ľudí, zabijajú, vraždia, úsadní si robie čo chcú, podbalajú domy. Tak, kajdý národ budla hrti OZN má nárok sa To je hrta OZN. To znamená boj proti okuban. To je vpravo. To znamená... No to je bahužel, uh, keď Izrael... Izrael dovolí pre seba a robíte všetko v dôvodu seba o ale palestinčáne, ktorí sú so okupovaní, bráni sa nemôžu. Prečo je ten dvojetý meter? Prečo Euróba, Euróba súhlasí s israelickou e, teóriou, hoci Euróbania, teraz vidíme tie demonstrácie, vidíme aj reakcie celého svietu na to vraždenie a genocíde v Geze, že Euróbania nesohlasí, ale ich vláde áno. Ho uh -huh. si si to začali byť také menšie zmeny, ale nie sú veľké oh. keď mali by Európke uh, oznalo no, pra synu norsko, a tak dalej, majú oznat a krajiny, ale bo stále, stále dávajú uh, Izraelti zbrane a oznaju ich, ich pravo na obranu, ale pravo palestinične na obranu nesúhlasia a ich nazývajú teroristi Tým, ktorý sa brání, tak Gaza bola obsadena 20 rokov. Obklúčená. Uh, ob ob ob hmm. Tak uh, keď človek obklúčený potrebuje, potrebuje sa... Den, každý rok boli naleti na Gaza, bombardovali, zabili ľudí troška pokoj, tak v Gaze musel niečo vzniknúť. Palästňanský boj nezáčal, keď vznikol Hamas v 1986-u, pritým alfa Al-Fatahej, potom vznikla organizácia predslúbení palästiny, a vlasti frakci, ktoré chceli jednu vec, len vznik palästňského štátu A my nežiáda, my nechceme líkujúť Izraíl, nechceme to eklamstvo. Nazývajú nás teroristy. Prečo akí teroristy? Hm. My, my chceme mať právu na vznik Palestínu. A Vtedy bude pokoj. My nechceme vyhánať židov do mora, ako, ako tvrdia, a chceme žiť s nimi vedľa seba, ako, ako, ako čo ja viem, Slovensko a madarskou. Ako ste žili takedy dávno Ako sme žili dávno, áno. My sme robili... s nimi žiť v, v mieru pokoj, ale to sa nedá, alebo majú podporu zabadných krajín a tak dále, ale to je... Viete, je, je to, to také z... Dvojitý meter, ja tvrdím, každý palestinčan je terorista, hej, každý, a ako niektorí názory takto hovoria, sa treba zabiť deti, lebo uh, podľa uh, Bingvira a tých, tých extremistov, treba preto zabijame deti, lebo to z tých budú teroristi. Áno, áno. to, to z tých detí teroristi. Tak ich treba ta, ta, zabiť. Aby... tak zabiť teraz všetkých. To je samozrejme, to nie je pravda. Ke, a keď hovoríme o zabijaní, teda, by to nebolo tak, že si myslíme, že, že sa tu klame, tak koľko je tých 55 tisíc zabili? Ľudí, civilistov Izrael? Za zabili uh, 50, podľa posledných člatistek, to je, to sú podľa organizácie OSN a ich vetví, ich uh, vetví no, no. oznávajú, že 55 tisíc zabitých. Podsúty nám je možno 20 tisíc. No. 125 zranených. Je Věčinou, pr, 60%, 60 je detí, ktoré vidia otekať a ženy a starí ľudia. Spomínate no, tak... ten dvojaký meter. Treba povedať na že tak máme tu tú vojnu, túto v na Ukrajine, keď, dobre, však každý ľudský život, kto to vie viac ako vy, doktor, lekár, ktorý zachraňujete ľudské život, že každý ľudský život stratený je hrôza, ale že Rusy zabijú pri obrovskom bombardovaní dvoch ľudí na Ukrajine a tu celá Európa a, a Západ je na nohách, že, že, že aké, aké zverstva. tak kde je ten Západ? Keď uh... 55 tisíc civilistov... Teraz vám niečo prečítam, že len za... Ja som si robil takú drobnú, len maličkú štatistiku, že, že som si dal na jednu kopu správy z minulého týždňa, no. lebo teraz má Izrael má teraz novinku vraždí ľudí pri humanitárnych centrách Palestinčanov, ktorí si idú pojedlo. Tak počúvate, prečítam vám za, za posledný týždeň správy, iba názov, iba, iba názov článku. Tak, 1. júna najmenej 25 Palestinčanov bolo zabitých pri ceste do centra pomoci. 3. júna, palba blízko centra pre humanitárnu pomoc má 27 obetí u 8. júna izraelská streľba pri centre na distribujúcu pomoci si vyžiadala 6 obetí. O dva dní na to, ďalšia správa, streľby v blízkosti Centra distribúcie pomoci si vyžiadali ďalších 14 obetí. 11. júna pri izraelskej palbe údajne zahynulo 31 ľudí, čakajúcich na potraviny. 14. júna izraelské útoky si vyžiadali najmenej 35 obetí. 15. júna oddeň. Na to izraelské útoky si vyžadali najmenej 12 obetí. 16. júna ďalšia streľba Izraela pri centre pomoci si vyžadala 20 mŕtvych. 18. júna to máte, no, že po dvoch no. dňoch ale, no, dočítam, to niekto ľudia počujú. Za uplynulých 24 hodín zomrelo pri izraelské palme nejmej 140 ľudí. 19. júna izraelská palba si vyžadala najmenej 72 životov tvrdí civilná obrana. A 20. júna končím. Ano. V Gáze zahynulo najmenej 60 ľudí, 31 z nich pri centrách pomoci. No, ja, ja trošku toto to, to vysvetlím. V podstate od význik palestinské tragédie v 48., keď vyhnali, vyhnali palestinčanov do Jordánska, do tých taborov a tak dále, vyznikla organizácia UNERWA. To no, je medzinárodná organizácia, áno, ktorá áno. sa stará o školstvo, zdravotníctvo a potraviny, jej. Ta organizácia fungovala aj v Gazde, keď Gazda bola blokovaná už, už 20 rokov, tak fungovala. Tam byli tam chodobní ľudia, tam horkotáško tam ničo, sa dostalo, všetko bolo dokola do, do, do, do, do obsadené. V podstate tá organizácia Honorová, kto má, má, má, má, má šéfov a vetvy a tak ďalej na toto, to, čo ste hovoril, to vymysleli američania, vytvoriť mimo honorovie, ktorá, ktorá neuznáva činnosti tejto americké organizácie e, na pomoc palestinčanom. Oni, oni, oni ta, ta, ta organizácia, ktorá akože dáva palestinčanom jest, je blízko, blízko izraelských e, stanovísk. Ja, ja to nechápem. Tak im dávate jest, ale, ale zároveň za, strílatev u nich. Tak to bolo zamrdne vytvorené na no, aby, aby to bolo na mieste, to je, je to... jasné, že bolo vytvorené. Hmm. E, tak ja na jednej strane chcete dávať hladujúcim e, ľuďom e, jedlo a na druhej strane ich, ale e, odborníci sa zhodujú v tomto, že to zamerané strelajú na hornú časť tela, to znamená do srdca a na hlavu, to znamená to zamerané. Ta, ta americká organizácia, ktorá, ktorá je, je neoficiálna, není nie, nie pod zaštitu OSN, ako honorová, je falošná a jej cieľ bol len zabiť, čo najviac ja, ja, ja že teraz som tu prečítal, no koľko narátam? To je tu 200, 300 ľudí za ten týždeň. No, no, tak on, ko... Predstavte, iba si to predstavte, že, že skúsme si iba na chvíľu predstaviť. Viete čo, dajme, že vymeňme to, že nebude to Izrael-Palestina a predstav mi si, že na, na Ukrajine strelajú Rusi do takýchto centier pomoci pre Ukrajcov. Predstavte je, si, čo by sa tu dialo. To je ten dvojitý meter. Ja Predstavte viem, si, čo ja... by tu bol za, za hore nohami, všetci by tu lietali, behali, už by sa tu sankciovali, už by tu, už by tu bolo všetko, už by sme to, išli ja, ja to nazývam nespravodlivosť. To je totálna nespravodlivosť. To je nespravodlivosť, to je na zlá vec. Je, keď, to je jedna charakterna vlastnost někdo, vlád alebo lidí, které je, je velmi, velmi zlá. To znamená, na jedné strany, ako jste vzpomínul, že keď, keď ta zomrie na Ukrajine, tak sa bolí celý svet a ukazujú, ako, ako mama ho no. chytí v lóne a za ním, ale denu den je tam stovky deti a, a, a zranených a mŕtvých a to, to berú normálne, lebo to, to, to bude budúci terorista. No nie, viete, že, no, Izrael sa brání. Viete, že to sa tak povie, že on sa brání. Stále on sa brání. On, brání. on sa... už medzičasom začal páchať genocidu, ale stále no, sa bráni. Uh, je, je pravda, je pravda, že všetky organizácií OSN uznávají, že v Gazi se robí genocida. Ale Evropská unia tvrdí, že to nie je pravda. Tak je to dvojitý metr, alebo nie Tak čo je, je ta demokracia? Vysvětlíte mi, ako může, který si myslíme, že Euróba je vrchol demokracie, ale... Ale to, to je nespravodlivé, a dvojte meter. Na Ukrajine jeden zomrie, a, a, a robíme sankcie, a prečo nerobíme sankcie proti Izraeli. Mm. To, to, to, ale tak ne, dajme im zbrane, to je, im zbrané Pri Bohaši, to je v čase spáchania samovražd, aj keď Medzinárodný súd posudil, že spáchal samovražda, genocid v, sam, v Gazze oni dávajú zbranie ďalej. Nemôžeme, a? musíme dávať. A? Však Izrael vyrába zbranie, však má, má, má uh, raketový systém obránia a tak ďalej. Ale im dávajú najvyššie, aby zabili viac palestinčanov. No, ja, to, to, to je to zle. To, to je to, čo podľa mňa... Toto chcem povedať, že, že nemusíte byť pro ani, ani pro, pro izraelský, a neviem aký, ale že ako morálny človek sa musíte búriť nad týmto dvojakým metrom. To nemôže tak byť, že to, to nesmie tak byť, že na Ukrajine tuto každý ľudský život pozeráme, dáme do, do popredia hneď, Áno. správi všetko v, v, v hore nohami. No ale tu som vám prečítal, čo urobil Izrael pred týždňom, koľko ľudí vyzabíjal v centrách pomoci. To nie, Áno, že pri tom, ako si išli prebrať jedlo to, to, to, to, to, to, ne, by to nevadilo, keby bojovali s Hamasom, však to vojak proti vojakovi je to ferová, Veďte, rá, ferová. ferová rá, Počkejte, dobre, však, ale strieľať do, do hľadu, vyhľadovaných ľudí, to je to, niečo v histórii, v histórii, nikdy sa to nestalo, v žiadnej vojne, že na hladného člověka strěláte, hlavně na děti. Však ty rodičia, kteří zomírají tam, jdou pre děti. to... Dneska jsem viděl jeden záber, to dávali na Facebook, že, že, že, že má v rukách trojmysleční děta, které má, mám léku, dva dny nejedol. No ten zomře. No to prečo to teda tak dovolí svet? Aby tají deti zomierali v gaze, Však tam sú tyhotné ženy, tyhotné ženy nemajú kde rodiť. Dokonca sú zabité, koľko bol zabíro, že trčali, trčali a, z brucha mŕtve deti. To nie len to, koľko zabíro boli, že, že psi jedli jedli těch mrtvých, však to, to, to, to taký ani svět neviděl, ale, tis, tis, já nevím, tí, tí, ten, ten svět, kdy má svědomí, keď vidí taky záběr, však to je neludské, já si myslím, že je štatistika psych, psychologická, že 10 ľudí nemá srdce, ale ja si myslím, že viac. Je ich 25 alebo možno viac. A ktorí to... nemajú srdce, nemajú svedomie. A potom ešte takú vec, a potom už musíme aj na aspoň, aspoň zopár tých otázok poslucháčov ich že to sa tiež tak ľahko povie, že, že terorizmus. terorizmus. Však túto vyspovedal jeden pán Šimon Žďarský, on robí také videozhovory, video rozhovory. a arabistu Tomáša a A ja vám niečo z neho pustím. Tento Michaľák, čo hovorí? Počúvajte. Ideme na to za chvíľočku. právo vám dáva možnosť, vy sami máte právo bojovať proti okupantovi. Áno, ale nie teroristickými útokmi. A čím? Keď nemáte armádu. Jak inak sa dá bojovať. E, a ten terorizmus je boj slabých. Vy, keď nemáte armádu, tak bojujete s tým, čo máte. Jednoducho to je... To, to sa, to, to aj, Jasné, ale aj, to je požičiajúcim konceptom. Aj, aj, židia, aj, židia, aj Židia v Palestíne boli označovaní za teroristov, keď bojovali proti Britom, ktorí sa snažili, boli teroristi, tiež páchali teroristické útoky. Ako a, ale ja som nepovedal, že Hamas nepácha teroristické útoky. Páchá? Čo mi nepáchá? Jasné, že páchá. Ale je to súčasť jeho odboja, jeho boja. Jak inak chcete bojovať? Ako ja teraz to preženiem, ale poviem, ako partizáni slovenskí boli teroristi. Oni tiež bojovali, ak vedeli. A tiež, a to sú zdokumentované predsa veci, že páchali aj teroristické útoky. Veď predsa napali niekoľko dedín, kde zabíjali nemecké obyvateľstvo napríklad. Civo, to, to, to je zdokumentované. Nekne, keby, keby má armádu, že to je. my, my si, si totiž stále, stále milíme toto, že to není boj dvoch armád. To je boj okupanta voči bezbranným ľuďom, ako ktorí nemajú, nemôžu mať armádu, nemôžu, oni nemôžu nakupovať zbranie, vyzbrojiť sa, ak napríklad Ukrajina, hej, ktorá potom vie postaviť, má kasárne, má všetko, oni toto nemajú, oni žijú v domoch, akože, hej, civilne, civilne, oni, nejak sa musíte brániť, a terorizmus je boj slabých, áno. A vy ja máte právo sa braniť ako všetkými prostriedkami. Jedno, jednoducho to... A, nemáte a, a, právo úplne útočiť na civilistov. To, no civilisti. Toto je to napríklad, čo si Hamas a všetky tieto skupiny ošetrujú, že oni vlastne tvrdia a v podstate... Môžeme sa tým zamysleť, alebo oni tvrdia, že to sú není civilisti. Lebo v Izraeli je dvoj, dvoj, dvoj, dvojročná vojna pre ženy a dvojročná pre mužov. Tam sú de facto... Celý národ je v zálohe. To sú vojaci v zálohe. Celý národ. Majú doma zbranie, sú vyzbrojení, oni sú, môžu byť kedykoľvek povolaní, však to vidím aj teraz. Hej, keď zrazu bolo poviem 350 000 vojakov, áno. Takže oni si oni si to týmto napríklad ošetrujú, ale predsa sa to sú nie civilisti. Predstavte si, že by teraz povedzme ten útok, možno si aj iné, že by Hamas nevyslal tých vojakov na tých motorkách a tie dróny a strali tam po tých ľuďoch, že by tam rozostavil na tých hraniciach delostrelectvo, hufnice nejaké a zbombardoval by, tie, by, tie, by tie dediny. Ako, tak to, to by už nebol teroristický útok. Lebo toto robí zaz Izrael. On proste naletí s tijačkami, vrtulníkmi a bombarduje civilné štvrte. No a predtým im väčšinou dá vedieť, že tam Aha, dobre, takže do tejto tejto debaty, no. Dá im dopredu vedieť, takže to už nie... Áno, Tak čo? To je tá pravda. To je, čo hovoril, to je tá pravda. Ten, ktorý bojí za vlast, ktorý bojí za slobodu, je terorista. Tak nemôžeme súhlasiť. Aby, aby, aby Izrael to, čo nie sú teroristi, ktorí zabijajú deti a bombardujú dennú denne a vražde v Sírii, vraždia v, v Libanone bez, bez, bez, bez zlotovania. Šak to oni, to, to, to bez zlotovania predpokladaj, že tam je také vodca ja neviem Hamásu alebo tento ale vi vraždia šak to je Charta ojzen zakazuje vraždit, vraždit ľudí, keď je predpokladaj, že tam je taký terorista bodla ich, terorista alebo taký vojenský predstavitel protivníka. To je to proti hrti OSN. To znamená v gazi sa bacha kalibru to to tenien galstida ten a la to je tam vysvet bozhiala načile s s tou našou európskou úniou ktorá mlčí mlčí a nobak obhajuje e, e, e, nataného ktorý je odsúdený e, medzinárodným súdom na za pohanie z v kaze Viete, ono to Nebolo tak viditeľné, kým nebol konflikt na Ukrajine. Teraz sa to dá pekne porovnávať. A ja preto k tej no, Ukrajine vždy idem, lebo po, napríklad teraz je, že, že terorizmus. No tak teraz nedávno Ukrajinci zbombardovali Rusom tam cez drony nejaké zariadenia vojenské, nejakých ľudí, či pobili, či čo. A povie sa pri Ukrajine, že, že to je dovolený spôsob boja. Veď predsa sa bránia voči ruskému okupantovi. Európska únia týmto teroristickým útokom Ukrajiny tlieska. Áno. A teraz, že dobre, však tlieskajte, však to sedí, dobre, tlieskajte. Jasne. Ale že rovnako tlieskajte potom aj palestínčanom. Áno. Lebo robia to isté. Áno. Ale oni povedia, a to je tá sonda do nášho, to, to je ten pálež v úvode. Kde, kde hovoríme o tom, že plakal tam v Iráne nad tým, že čo sme tu dorobili. Toto sú tie naše dvojaké metre, ktoré sa nedajú prežiť normálne. Že tak buď tlieskajte aj Ukrajine, aj Palestíne, alebo netlieskajte nikomu, ale Ani nemôžete ja som, robiť ale... toto, že Ukrajinci dobre, keď likvidujú Rusov, to je dobre, to je krásne články o tom, koľko ano. Rusov zase pobili, ale pri Palestíne nemáme toto isté. Neplatí, to, to neplatí. To, to, neplatí, to, to, neplatí, to, to, neplatí to zrazu neplatí. A pritom Izrael všetci uznávame, všetci, a Európska únia, že je to okupant. Uh, uh, áno, máte pravdu ja, ja, som, ja, som, ja som jeden názor počul a to je, ale počítal uh, čo Izrael za 76 rokov vybudoval, že sú chudáci a neviem čo a, a sú dobrí a tak dále za tie dva roky názor ľudí, teraz nehovorím o režime v Európskej, alebo ja v Amerike názor ľudí o Izraeli sa zmenil. prehrali vojnu oni prehrali, verejnú mienku prehrali ob Ogaze, bude sa písať stovky rokov, budú sa natážať filmy, budú písať knihy, ako sa vraždili deti, ako zomreli v hladomore, ako sa bombardovali nemyslí sa, ako sa novinári, 225 novinárov, však to, to len kritizujeme, že sa zabíja novinár, ale proti tomu nerobíme nič. Ale nespomeníme. A ne kritizujeme za zabitie novinárov. Vraždia lekárov, vraždia sestry, vraždia... Ja, ja, ja to nechábem. Bombardujú kostole, bombardujú školy, vysokoškoly všetko vymazali v gazene, nie je koľko vysokých školy, ktoré sú oznavané vo svete. Ja, ja, ja to, to nechábem nadzor lidí, si myslím, že nadzor ludzi v Evropě se změnil, lebo ako vidíte, že všade v Evropě den se robí v stokách miejsc demonstrace, které jsou proti e, apartheidu v Izraeli, proti e, genocidě, proti blokování e, humanitárních pomoci a tak dále. To znamená z, z pohledu civilného člověka a, a čo vidím na, v, v, v, v sociálnych e, sietách, že Izrael prehral vojnu, ale ako ľudský, dál, lebo dál. stratil ľudskosť. Hm. I, y, y, je veľa ľudí, ktorí toto tvrdia, aj takí, ktorí sú naozaj proizraelskí a hovoria, viete čo? Že... Už, ne, už, už, Izrael, už Izrael že akože už prekročil tú hranicu normálnosti, že on mal právo sa aj brániť voči tomu útoku Hamasu, ale že to, čo už teraz pácha v Gaze, to už nie je obrana, to už je genocída. Yes. A že tým, že vlastne ako taký besný pes sa otrhol z reťaze, z sa za chrbtom, samozrejme, Aha. tak teraz mnohí ľudia vravia, že Izrael môže túto vojnu ako keby že aj vyhrať, akože navonok, že ju vyhrá, že bombarduje tam Irán a Libanon a, a, a niekoho všetkého a že v konečnom dôsledku on tú vojnu prehral. Že, že on ju morálne prehral, už, už, už na jeho strane nie je ako keby verejná mienka a že skôr alebo neskôr ten Izrael vlastne presne pre toto, čo spáchal, že on proste prehrá tú vojnu. Vy tvrdíte toto isté? Áno, to vo svete ako nezávislý svet, ale keď keď Izrael chce robiť mier s arabskými krajinami, so stopercentnou istotou, srdce tých arabov a muslimov nikdy nezíska. Lebo v podstate nestačí robiť uh, dublemecské styky, ale, ale, ale, ale treba aj, aj ten iný kontakt ľudí z jednej a druhej krajiny, turistika a uh, uh, uh, uh, uh, spolužitie to nikdy nebude, bohužia stratýry. Toto vraždenie, to, to, to nie len v Arabskom svete, v muslomskom svete, ale v slobodnej Európe, slobodní ľudia, ľudia, klen, ktorí majú trošku cítu a srdce, toto neakceptujú, to je neakceptovateľné, to, to je to vraždenie, to je prehradí vojnu. Viete, to, to chcem povedať možno tak záverom, že človek naozaj môže mať aj obavu aj z tej moslimizácie Európy, čak o tom som sa tiež sa s vami rozprali, ja. a na to už asi nebude časa. A nemusíme chcieť tu mať v Európe palestínčanov a arabov a anekom moslimov, ale, ale o toto ide, že my nesmieme pripustiť dvojaký meter. Je základná, a, to je základná vec v demokracii, v slobode, vo všetkom. Nesmie sa pripustiť, pristupovať k veciam, že, aha, že keď to robí ja neviem, Ukrajina niekto iný, tak je to dobre, aj keď to robí Palestína, tak to nie je dobre. Že, že, že musíte mať jednotný metr na veci. Takto to nebude fungovať, takto sa sa zožerieme tu, nebude nám to skratka fungovať. No, poďme, pán doktor... Ve, veľa Aspil... ľudí zmenili názor v Európe, ale nie štáty, ale ľudia. No to, že nie je názor. Nie, nie, nie, ľudia, politici, ľudia, no. ľudia, ktorí si myslím, že robia robia pre Palestínu a, a, a proti, proti genocíde viac v arabské, ako v arabských krajinách. Poďme aspoň na, na, na zopár mailov. Pozdravujem do štúdia, ďakujem za zaujímavú debatu. Otázka na hostia, preč? A to som sa vás inak pýtal aj, aj predreláciou, že prečo ostatné arabské, moslimské krajiny nechávajú palestínčanov takto ničiť Izraelom? Sú Araby ruka v ruke so židmi. Ďakujem za odpoveď. Stríko z sa vás pýta. Uh, no, v, v, v hĺbku mojho srdca viem prečo lebo to... Neviem, či môžem hovoriť, alebo nemôžem hovoriť. hovoriť. Za týto... Veľa režimov stojí Americk Američania. Alebo Američania chránia týto režimy. Povožiaľ Američania k svetu. moslimské režimy, myslím, režimy. Katar, Božiaľ, Guadane, Ale myslím si, že ľudia sú úplne inak. Je to úplne iné. Ľudia by chceli pomoc. By išli, by išli uh, cez hranice by išli na milióny pomáhať. A to vidím tie komentáry a vidím tie demonstrácie v školách všade, kade, ale bohužiaľ uh, tá američania držia títo režimy, a, a, ktoré im nedovolia viac ponoknúť, ako, ako majú dovolené. Proste, proste politické vedenie krajiny je je krajine... v hlbokom rozpore s tým, čo chce obyvateľstvo. A, tak, no tak, ale to tak, tak, tak, viete, no, nemusíme ísť ne, ďaleko. Ne, za napríkladom dneska áno, bolo áno, summit NATO v, áno, v, v Hágu, áno. kde sa odsúhlasilo, od, od, od že budeme dávať 5% HDP na zbrojenie. A to ľudia nechcú. No ne si odhlasovali v, v, v rozpore s tým, čo chce národ. Ale ja, ja neviem, proti komu chcú bojovať. Ja no však ja, ja, ja, ja, ja vám ja, ja povedem ja rovno neviem, proti neviem. Mordoru, ja menom neviem, Rusko, však Rusi nás tu ohrobujú. Je veľa hľadných ľudí, nie hľadných, ale chudobných ľudí v Európe v Amerike. A prečo im nedávame ne, jisté? Prečo bez domov v Amerike, v, všade, kade, aj v, v Hollywoode, nemajú domy, leže na uliciach? Prečo mjesto ti rakety, ale neviem čo, do vzmí nie postaví im domy? a prišli im nedávame jesť. Viete prečo? No, to, to, to, to, ja, to, to, a vy to viete to, to, veľmi dobre. To vy viem, to viete čo? veľmi dobre, prečo, prečo sa tu deje, aj, lebo keby sme sa tu všetci znormálnili ale... a, a pochopili, že Rusko nie je náš problém, ani Araby nie sú problém, že stačí, ale, že budeme jasne. spolupracovať čo... a fungovať, tak by tu bol mier, ale viete, čo by bol problém? Nenabali by, nenabalili by sa zbrojárske firmy. To je, je ten taký, problém. O, áno, dobre. Viete, hovorili, no, nechcel som to hovoriť, no, ale to je pravda. Zbrojárske ale, firmy potrebujú... Muslimov a arabov a hento. prečo nech na Slovensku, preboha. Však vy, Slováci a ja chodíme do arabských krajinách. A chodíme na dovolenky, ale strašne veľa Slovákov, dajme tomu, robí v arápskej krajinách. A nikdo ich nediskriminuje. Nikdo im nerobí zle. A prečo, prečo Slováci alebo niektoré krajiny európske zabrali týmto? Tak nejdú na milióny. Viem, že v Nemesku sa stal taký problém, ale prečo nežijeme spolu však Boh len jeden, hej? Boh len jeden. A prečo my chceme rozdíliť svet na tento, na muslim, eh, kresťan, a žijíť, ja neviem, ako budista a tak ďalej. Žijíme spolu. Však môžeme žiť spolu v miery a, a, a týto ten, ten, ten názor neakceptujem to je... No, toto by bolo inak na samostatnú tá, reláciu a to možno ešte, ak budete mať chuť, tak môžeme o tomto spraviť, o, o, o vôbec týchto migračných vlnách a ja neviem, o migračnom pakte a či je to ohrozenie, alebo to nie je ohrozenie, to, to sú veľmi dôležité veci, zvlášť, keď vidíme, čo sa deje v Európe, ale ešte predsa, aby sa, sa poslucháči nehnevali, tak aspoň nejaké, ešte dajme rýchlo maily, Dobre. poslucháč Michal píše, jedno chce povedať vášmu dnešnému hosťovi, obeta palestínskeho národa neostane márna Palestínci dnes dokazujú svetu ohromnú historickú lož o nejakom vyvolenom národe, ktorú si um, pre seba ukradla klika rasistických sluhov satana. Celý svet už nikdy neuveril žiam Izraelcov a svetová mienka voči sionistom sa bude presadzovať po celom svete navzdory našim politikom a ostatným petolízačom Čom sionistov je iba otázkou času, kedy sa svetovládny sionizmus aj s jeho sluhmi rozpadne, ako sa rozpadol aj komunizmus, nech žije slobodný palestnický národ. No, takto, ja nemám čo komentovať, ale s tým názorom sa hlasím. Ja, ja, ja si myslím, že aj to môj názor. Nechcel som ja rozvázať sionizmus, ale príčina všetkého zla v Palestíne je, je lebo sú aj židia, ktorí, ak, ak si sme všimli, všimli strašne veľa Židov vo svete neakceptujú to vraženie v Palestíne. To znamená, my nemôžeme hovoriť, sme proti Židom, nie sme proti Žinom. My sme proti sionistickým organizáciami, ktorí ktorí sú rasistické, fašistické a tak dálej. Ale Židia nie sú. Židia sú proti. Väčšinu Židia v Európe a v Amerike robili veľký a hovoria nerobte v našom mene. To hovoria Židia, ktorí chcú mier a chcú žiť s palestínčanmi dalšie stovky rokov v Palestine. Mm. A to je možná odpoveď pre Poslucháča Stana, ktorý píše, že Židia sú zlo, boli zlo a budú kým, budú zlo. No, Takto, že, že nie, že Židia. Že viete, že to ne, nerobte Aha, tú chybu, že vy nie, nie. všetkých Židov do jedného vreca. S tým názorom ja nesúhlasím Sú aj dobrí Židia a zlí Židia. Sú aj dobrí muslimovia a zlí muslimovia. Dobrí kresťania a zlí kresťania Ale väčšina sú dobrí. Sú, sú radikáli, áno, oznám. Všade všetko arabskom svete. Ale však to... Nejdeme dozadu o kričiansky voni, to bolo. No. To vraždenie. Vraždili vyrozený milión ľudí. A, a na čo budeme spomínať dozadu? Ale musíme spomínať budúcnosť. ako kodá budúcnosť bude. Izrael zle a To je jeho budúcnosť. Zabijat a vraždiť a expanzovať do, do Sýrii, do Egypta, do však. Ale my chceme žiť vmier. Palestinský narod len chce uh, svoj vlast my nechceme znišit Izrael. A kto povie tak, to nie je pravda. Veľa palestinčani žili v mjeri a chci žiť s kristianmi aj s židmi v mjeri v jednom palestinskom štáte. Dokonca sú židia, ktorí neoznavajú izraelský štát. Áno, áno, to so vej, žili, žili sme, My sme palestinčani, žili sme s palestinčanmi v mieri, čo tvrdia inak si unisti, čo nemajú pravdu. Aj, tak židia, ktorí žili v Palestini, tvrdia, že žili dobre mezi námi. Ale títo, čo prešli Cházari, alebo je neobžia nebudú v tej téme, lebo to je široká téma, hej. To, to je zlo, ten no. Hmm. no, to je to, čo chcem, aby záverom zaznelo, že viete, že tu naozaj treba rozdiel medzi, robiť medzi tým, keď viete žid a, a sionista, to je rozdiel, lebo, lebo, je, ty, lebo je žid rozdiel. sa ničím neprevinil tým, že je žid. On, on, on nemusí súhlasiť tým, čo je, ale sionizmus to je nejaký politický ideál ideologický smer ktorý sa vyvyšuje, ktorý na, napokon kritizujú rasistický, samotný židia, je, je to rasistický systém, ktorý. Ja neviem, Noam Chomsky ho veľmi kritizuje. Sionizmus je naozaj nebezpečná ideológia. A teraz to je, to je jasné, že hneď vám povedia, a, keď vy kritizujete sionizmus, tak ste, a, tak ste antisemita. A však to nič tým nie, nemá. S tým nesúvisí. Tak, keby vám nikto povedal, kritizujete fašizmus alebo teda nacizmus a ste, ste ja neviem, že proti Evropanom, proti, ale však to nie. nič tým nemá spoločné. Uh, no, je to pravda. Nie každý Žid je sionista, ale, ale čo zl spáchajú v Palestíne je sionistické organizácie, ktorí sú hrdí za to, že vraždia. Ale Židia nie. Tu antisemitismus oni vymysleli, aby sa bránili. Oni môžu zabíjať, môžu vraždiť, ale, ale keď poviete, že sionisti. Uh, tak uh, každý povie, že ste antisemitista, ah, chcete proti ah. Židom. Nie, nie, to je to, už veľa ľudí sa presvedčilo o tej témy, že to nie je pravda, čo, čo tvrdia, že antisemitista, už, už uh, raz to musí skončiť. Nemôže by, keď kritizuješ zabijaka v Izraeli, alebo vraha, povieť si antisemitista. Nie, nie, my nesme proti Židom. Nie. Ja som, ani jedno slovo nehovorí proti Židom. Hm. je Izrael, a to je si Tak, Začínali sme túto reláciu Emilom Pálešom, ktorý nám tam hovoril o tom, že ako, ako západ zlíhal v tom, čo mohol a mohol byť silou, ktorá by bola morálna a iní by ju chceli nasledovať a aj s ním túto reláciu ukončíme. Bude to taká tak, taký príhovor k tomu, že si myslíme, že my sme tu vlastne dobrí, však my tu všetkým bytostiam prajeme dobro, tak ešte si toto vypočujte a potom možno vaše záverečné slova k tomu, k tomu čo bude teraz počuť. Dáme si opäť toho Emila. Sekundičku mi dajte. My Neď ho vypustí. My sa musíme dívať na tú hlbšiu vrstvu. Že proste niečo sa reční na vonok a tam vnútri za tým tie reálne sily, že to je niečo úplne iné tie skutočné dejiny potom sú ako keby totálne nezrozumiteľné, lebo vy keď pozeráte správy a tie, tie keď formálne vyhlásenia, tak vlastne ničomu nemôžete rozumieť, lebo deje sa niečo úplne iné. A, a pretože naša vôľa je nemravná, tak preto aj to tak tie dejiny vyzerá, že, že nie spravodlivosť alebo mravnosť sa prejavuje, ale proste takéto drtivé a veľmi kruté nespravodlivé sily, že neustále niekde milióny ľudí utekajú, ich vyhaniajú z domovov a zabíjajú. A... A my si povedzme, že to nerobia preto, pretože my to chceme. Že si to strašne silno želáme. A my, my, my keď, keď to nedostaneme, my sme veľmi rozčúvení. Ale veľmi. A teraz ten západ, to sme aj my. Sme v tom my. Nie len americký občan, teraz aj my. Sme ako americký občan, ktorý povie, že on si zaplatí médiá na to, aby nič nevedel o tom, čo sa deje v a niekde v nejakých krajinách, niekde ďaleko. Tam, aby o tom nič nevedeli. Aby akože mali čisté svedomie. A potom povedia, my zvolíme iba takých politikov, ktorí nám zabezpečia lacnú ropu, blahobyt, bla, bla, bla, že budeme si pekne žiť, a aj keď budeme hlúpi a nebudeme pracovať bezpodmenečne potrebujeme takých, čo nám zabezpečia životnú úroveň pokračujúcu nadštandardnú suroviny z celého sveta atď. a tak ďalej. A nič nechceme počuť. Čiže my chceme týchto a, a to sa dá zabezpečiť iba tak, že zbrojím, prepadávam cudzie štáty, utlačam, podplacam, prevraty robím. A toto je vôľa vlastne tých občanov, že my chceme iba týchto, iba zločin, zločinecké vlády, lebo my to je naša podmienka nie? V tej Amerike je to také výpukle. Samozrejme, že ten jednotlivý Američan tak povie, že ja o tom neviem, ja ti nerozumiem, však ja som dobrý človek. Mne tí Iránci povedali, my máme radí Američanov ako ľudí. A že tie naše vlády, že, že to je hrozné, že tá politika, že nemaj, oni nemajú osobnú nenávisť. Ale ja hovorím, že nie. My si musíme uvedomiť, že namiesto morálky e, takej že si poviem však, ja som dobrý človek, ja, ja, nech sú všetci bytosti šťastné, ja, ja som kresťan, ja, ja, ja želám, že nech je každému dobre. Ale my si musíme osvojiť morálku z odpovednosti za konanie. Keď moje činy, to, že platím dane, že volím niekoho, že podporujem niečo, že pracujem na niekoho, že, že, že súhlasím, že kúpujem nejaké noviny... Keď moje činy majú zničujúce následky na zopročovanie a vraždenie miliónov ľudí, tak ja si musím pripovedať, že áno, som zlý človek. Moje činy a moje rozhodnutia majú tieto následky. Mm. A nemám právo sa nazývať dobrým človekom. Tak. <kým> Také. Mám hovoriť záverečné slovo? No. Uh... Já si myslím, že zabíjaním dětí, vraždění a hladomor není vytáctvo. Není vytáctvo. Izrael se zvraždění nevyhrá. A ta myšlenka, že ti palestinčáni chcou mít svůj štát, zůstane a zosilní a chcem veľmi pekne podakovať týchto ľudí, ktorí začali vo svete dvíhať hlas na, na a poukazovať na zločiny Izraela a, a, a chcú uznať palestinský štát. To nie len vlády, ale samozrejme veľa názorov, odborníkov, ale aj no, obyčajných ľudí, ktorí, ktorí ich, ich názory boli proti alebo považovali palestinčov, za ktoré so teraz vedia, kde je pravda. Ich veľmi pekne také aj vám tak. za reláciu a všetkým prajem pekný večer. Ďakujem, že ste prišli a ja len poviem taktiež tiež záverom, že mala to byť trošku sonda aj do toho o tej duše nás tu na západe, aby sme si my len tak nehovorili, že sme tu všetci kresťania a nech sú všetci šťastní, že my tiež tu niečo robíme, tým prehliadaním dvakých metrov uh, niečo podporujeme. A teraz nebol cieľ tomto re, tejto relácie niekoho presvedčiť. Ak je niekto prožidovský, kľudne, ostante si a majte svoje argumenty, ktoré máte a ani, ani a ten arabský svet a, a, a palestinčania nie sú v tom nevinne. Oni majú svoj, tiež svoj diel v tom celom, viete. A kľudne ostaňme na tých pozíciách, kde sme boli a argumentujme, ale za žiadnych okolností nikdy nesmieme pripustiť dvojaké metre a nikdy sa nesmieme pozerať na to, že tu sa proste naozaj pácha genocída a nesmieme sa na to pozerať ako, že no, to je v poriadku. Nesmie to byť v poriadku. Áno. Nesmie to byť v poriadku, za žiadne okolnosti to nesmie byť v poriadku a ostaňte kľudne prožidovsky, ale kritizujte genocídu, ktorú pácha Izrael momentálne. Majte sa pekne, lučí sa s vami Zaher Mahmúd, lekár, ktorého ako som vravel nájdete v lučenci v nemocnici, ale radšej teda letať niekde inde, lebo keď už človek príde do nemocnice, tak to sú zdravotné problémy a tu ľudia nechcú, ale teda tam by vás našli, keby ich chceli, tak veľmi pekne a ešte raz ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne a ja si myslím jednu vec, že raz mier bude, lebo bojúva sa môže 10 rokov, sto rokov, tisíc rokov, ale raz príde mier. A mier je to, že vznikne palestinský štát, lebo existuje Palestína a existuje palestinský národ, ktorý chce postaviť svoj štát. E, Izrael má Pravo. za sebou ale veľmi silného Spojenca, Spojené štáty americké, Ožiame. ktoré viete, že keby oni za ním neboli mu za chrbtom, tak už dávno je tu štát. A raz, a raz aj ten systém môže tam zmeniť, môžu byť spravodlivéjšie, ale tá spravodlivosť je žiadna. Hmm. Takže na dnes všetko majte za pekne. Spolu s dnešným hostom sa s vami ľučia Boris Koroni do počutia.